Hvem? Det kan jeg ikke kun huske, kan jeg ikke kun dem, de dem der ejede dem før. Men dem der meget kun de to spil. Altså, og det er jo meget cryptic. Jamen, det er ikke cryptic der, er, der altså det, var, det var ikke det er cryptic, der er sådan det er okay. en, en eller anden af Det kan de så vi ja. online ja. entertainment. <hums> um, ja. Nope. Okay. Er I klar alle? Er du klar? Skal vi sådan. skal Op, ned, op. ned. I ned op op op Hallo, op op Og op op op ned, op op op op op op op Og op op op op op op op op op et op op op op op op op op op op op op op op op er op den har ja. jeg lavet, og formentlig kommer det, det er members only. Man skal betale for medlemskab på, på siden for at kunne gøre dem. <laughs> ja, ja. ja. Det er sådan en ny ting, vi kører nu. Man ja. yeah. giver os alle, alle jeres dankortoplysninger. <laughs> ja. ja, eller giv dem til Sony, så har vi det med LiveLots. Okay. Ja, specielt kortnummer og pinkode. Nej, det skal vi have. Og så koster det 11.000 Deutschmejr. <laughs> eller hvad I nu, nu har på jeres konto. Ja. Kortnummer og pinkode det, altså. det er ret dum kombination at ja. have faktisk. Hvorfor? Du, du kan ikke bruge nogen af dem til noget separat. Men vi hæve. Okay. Nej, nej. Du, så skal du have kortet. Jo. Skal ja, kortet, så kan du bruge pengekoden. Faktisk, <laughs> du har en kort skal Bare du bruge pengekoden. Bare send jeres kort til os, så finder vi ud af det. Ja. Og så sender bro. vi dem måske tilbage. Ja. Ja. Eller send penge, det er faktisk nemmere. Det sparer jer på en masse bøv, der også en masse bøv. Ja, send også nogle penge. Eller lær mig, hvordan den kort fungerer. <laughs> <laughs> Og så får man en gratis The Sims uddannelse. <laughs> <Ja. laughs> øh, vi skal samtidig snakke lidt om, hvad vi har spillet. Yeah. Yeah. Først skal vi lige sige hej, skal vi Og hvem vi er? Vil du gerne sige hej? Jeg vil gerne sige hej. Hej. Hej. Hej. Hej. hej. hej. hej. hej Christian. Hej. Hej Christian. Hej. Christian. hej. Så er der uh, Lars. Hej Lars. Hej, hej Lars. Hej. Og Peter. Hej. Wurtz. Wurtz. Wurtz. Hitler. Nej. Vent, hvad? <laughs> okay. okay. Hvad, hvad er det, du det med? <laughs> Tommy? Det Tommy. Ja. Det kan være... Vi tager den lidt tilfældigt, så vi siger Lars. Mm. Hvad er du spillet? Øh... Uh, jeg har spillet... From dust! Huh, det, uh, det lyder godt. Jeg har hørt, nogen siger det er godt. Det er rigtig godt at høre Peter sige. Men det er ja, det. er Jeg tror, det, jeg har sagt det er ganske udmærket. Det, ja. det var hvad jeg har hørt. <laughs> Men jeg, jeg har jo købt det til PESA. Fordi sange har jeg. På Steam. Fidtsingen har du. Sange har jeg også. Men det viser sig så, at øh, det er godt nok et højt stykke arbejde, Ubisoft har præsteret i deres port til, til PESA. Der er ingen options og sig selv. Hvis det kunne se godt ud, så gør det det ikke. Så gør det det ikke. Og vi er computer, der ikke er alt for stærk. Det ser helst ud, og det kører står det Så det er sådan en god combo. Nice. Ja. Øhm, og hvad og med styringen man skulle også være lidt fucked. Er det fælder ja, altså, jeg har ud af, den halve time, jeg sad og spillede der. Mm. <laughs> Fordi det, det, ja, jeg det, ikke. Nej, det er ikke godt på PC. Nå. Og så, øh, så bliver det sådan lidt, lidt, key, lidt key af at have, have købt og så tænkte jeg, at det vil jeg gerne have penge tilbage for. Og det var så der jeg mærke til, at folk var blevet sure over, at der var rimelig voldsom DRM på, på udgivelsen. Hmm. Så det kræver en always on internet connection, og What? det havde Ubisoft lovet, at det ville ikke være. Der ville være en one time registration, og så ville det bare kunne køre. Så den bølge hoppede jeg så på, og begyndte at hate Ubisoft på grund af det, og så skrev en rigtig tid. Var, var du i gaderne? Ja, jeg var, jeg var i gaderne. Jeg var i London. Yes, Et lille sted, komp i uh, London, gik, gik gønne på, på, på forum og skrev omg, fucking gay noob og alt sådan noget. Det er sådan noget, uh, udviklerne reagerer på. Det er det, de gør det. gøre. det var der nok af. Men så skrev de til Steam og sagde, at jeg var så skuffet over, at Ubisoft havde såret mine følelser, så nu vil jeg have pengene tilbage. <laughs> så skrev Steam, men det gjorde de ikke. Men fordi over mig, kunne jeg godt få det. Nice. Så så fik vi en penge tilbage. Ja, det var sådan, ikke vi Ubisoft havde sagt, at ja. de skulle give pengene tilbage. Ja, men Ubisoft så også sagt, at der, at der gik 14 dage, før der kom en, en patch, der skulle redde den her DRM-missager. Så du får pengene ja, tilbage, ja. og spillet bliver fikset? Ja, spillet bliver fikset, og jeg får pengene tilbage. Men, men du jeg mister spillet. spillet. Oh. Ja. Men ja. spillet var jeg af helvede, jeg har også finde at købe det til, til console. Er det på Playstation? Eller er det Xbox? Nej, det er kun Xbox. Ja, okay. Så kan jeg ikke finde på at købe det, fordi det er umuligt. <laughs> spillet Dungeon Keep, eller Ja. Uh, spillet af mm. Bastion, er der kommet special, ikke? Jo, jo. spillet af Bastian. Det er ja. fucking godt, hvis okay. vi nu er ved det der Summer of Arcade Xbox Live-spil. Det er vi ikke. Det er vi overhovedet ikke. Nej. Okay, slet ikke. Kommer ikke nogen med. Har du spillet Men, noget andet, så ja, jeg der var ikke skuffet. Der er ikke var så skuffende. ja. Jeg er jo på, uh, på Steam. Det er, ikke, er, det er du på Steam? <laughs> du har en Steam alligevel. Jeg ja. <laughs> siger næsten ingenting på, hver gang jeg skal Steam i vores podcast. <laughs> <laughs> Men Steam er, er jeg meget glad for. Nej, der er Limbo, jo kommet. Men så er, er så penge, hvis jeg siger Origin. Nej, Nej. Oh, så bliver du så afsøgt. Ja. <laughs> <laughs> jeg, jeg har egentlig haft mulighed for at spille Limbo, fordi den er kommet på, yeah. på, til PC. Fordi jeg jo yeah. ikke, har, ikke har en Xbox. Og det var ganske ja. tilfredsstillende. Men er det lige kommet til PC? Ah, ja. Ej, sådan... to uger siden. Oh, det er fandme altså sent egentlig. Ja. Ja. Jamen det var, fordi man ikke går som aftale med... Nå oh, ja, det er for et eller andet. Vi det var rigtig godt og så jeg faktisk jeg spillede det i går. Sidste så var på var jeg, på din, var jeg på din på dine på, din, på din limper. <laughs> altså så, så, så, så, så, det, så den det er det vi nu. Ja det vi kalder det nu. Og så, så, så, så jeg, jeg kigger, hvor jeg var og så løb jeg sådan to meter frem og så spillede på hendes karakter, kant. Sådan jeg kommer til at gennemføre nu. <laughs> hvis du hvis du stutter det så skal du nok kigge. Det er en ret fed stut til det. Der er det nemlig. Christian kikker fordi han. Nej jeg kigget væk. Han kiggede væk og er arm. Det er, altså, jeg synes wow. at... <laughs> car crash! Car crash. Jeg, jeg, jeg forstår den stadigvæk ikke. Altså, jeg, jeg tror ikke på, på din udlæg er det, fordi at... Altså, det er dig, der kom med den. Nej, det tror jeg ikke. Han flyver gennem en... Okay, spoiler. <laughs> du må ikke spoil. Jo. Øh, vand, er der nogen her, der gerne vil spille det, og har gjort det? Christian, ja. du kan ikke altså, Jo, det. Altså, jeg, jeg har hørt den han, han flyver mm. gennem en glasrod og... Ja, det andre. så jeg, det synes jeg ikke lige en glasrøde, det, siger, det, er Jamen, det det lyder som en glasrøde, og der er glasskår over omkring ham, når ja, han kører igennem. Nej, det er det, det, det, det, det, det, det ligner, skår. han lander i vand og synker ja. også. Drukner ned i vand. What? Hvorefter ja. han synker ned og lander på jorden, og så kan man så se. What? Jamen, oh det? det er en dejlig slutning, den, som kan fortolkes på kryds og tværs og igen. <laughs> så glas kan fortolkes som vand? Absolut. Okay, det er, det er jo det glas er. Det er mm. jo bare frossen vand. Ja. <laughs> hvis, du, hvis du ved alle, hvis hvis du Og det er factchecket. Det er også sådan vand hvis du tænker Det <laughs> Ja, præcis. Det er derfor, okay. det for kligen, når man har hjemme der. Du har noget at lærer med sciencebilledet. Ja undskyld ja, undskyld præcis. Du er undgået nu. Men øh, ja. jeg, jeg kan se, at vi lige i øh, en rypaust har en alvorlig snak om hvordan du ikke forstår vand og limbo. Okay. okay. Hvad har du, du spillet? Fordi det var sådan der. Jeg, jeg har spillet PC. Yeah. yeah. Jeg har faktisk alle sammen PC-spillere Jeg er gået over til den anden side. Jeg har faktisk ikke rørt min konsol siden jeg købte eller en jeg købte PC. Men jeg købte en PC, det tror jeg også jeg nævnte i den glemte episode 10. Ja, der stod den Jeg lige havde købt den. Der var den med i rummet. altså i rummet, ude i rummet. Ja. 2 2 det Uh, men ja, jeg har lige købt en, en udmærket kraftig pc, og den nyder jeg rigtig, rigtig godt af. Mm. Og købte den faktisk primært for at spille The Witcher 2 på max settings med Ubersampling, som jeg stadig ikke helt ved, hvad er. <laughs> og alt andet, hvad der kræver ressourcer ressourcesløbet til, bare for at gøre det. Hvad for noget, der er um, bygget i Tyskland? Ej, Har det hedder Ubersampling, faktisk. Det vil jeg bare ikke kalde det. Um, ja, ja jeg, jeg nyder bare godt af The Witcher 2 lige nu. Det er fantastisk flot og fantastisk underholdende og involverende, det er et fucking godt spil. Yeah. <laughs> så det der, ja, så kan vi lige degraderet den oplevelse til Det Det laveste niveau. Ej, det er vist bare lige uh, fordi, at vi har lavet en god rut i snas. Ja, oh. yeah. um, der, der er faktisk rigtig meget, altså, det er sjovt, jeg havde Tens. hørt en masse snakker om, at der er full frontal nudity, og det tror jeg kun gælder, hvis man ser kønsorganer, sådan head on eller så ikke fanden sådan. Mm. Og det eneste, du som du. <laughs> nej altså. Det er en, det er en, som man ser sådan glimt af, af kvindeskøntergen, når du ser det. Der var set. så en glimt af ja. op sådan noget. Ja. Nej, nej, nej, nej, men så bliver der sådan en masse kæmmeratpanorer lige på en måde, så du sådan får set noget af det, men du får ikke set den direkte ja. på. Du ser topmad det eller sådan noget. Så du kan lige godt se det der <laughs> er noget. Men, men nu skal jeg sige, at du har ikke spillet så langt den nu. Det kan være en af de sidste bossfights involveret. Det er selvfølgelig meget noget med det. Det er selvfølgelig ret noget, men jeg er dog ikke endnu to spillet efter den. okay. Um, er det så gjort smagfuldt eller er det bare det digital form? Det er faktisk ret smagefuldt. De etterhånden synes jeg ikke, det var så smagfuldt, for der var det sådan øh, gjort til sådan noget mærkeligt. Skærmen bliver sløret, mens der måske skal noget i og så får du sex card. Du får sådan nogle collectible sex cards <laughs> ja. fra det. Ja, det er virkelig. Og de hed sådan sex til spillet, hvis nok. Men øh, det, det er det, jeg fjernede nu. Og det er heller ikke sådan, at du bare går rundt og har sex med alle mulige random kvinder. Ej, med undtagelse sig. af prostitueret, så, så har du mulighed for at have sex med personer, der er relevante for historien, på et tidspunkt, hvor det giver mening, at man gør det, øh, eller det lade det være med at gøre det. Men det, det er blevet meget mere integreret i historien og i karakteren. Fint. Det er sådan, det skal være æh, sex Og, og, det, og okay. det, det, er, det er mere... Ændrede i sex, forhåbentlig. Altså, det er sexdrede i historien. Det er mere... Det er mere indrevet... <laughs> Okay, det er mere in your face på den måde, at du sådan ser hovedet på doggy style en eller anden pige oh, ja. og sådan, og hører dem og alt muligt mens. Men hun gider ikke beholde hatten på, når man har sex med <laughs> Det er, ikke det, er det. Øh, <laughs> det er kun de producerer, der ikke gider det. Nå, okay. um, altså, på den måde er det mere in your face, men samtidig er det meget mere smagfuldt. fordi altså, det er bare sex, som sex er, og, og det er ikke en eller anden fjollet gimmick. Det er bare sådan, altså, det er Så en del af verden. Sådan skal det være. ja. Øh, og så selvfølgelig, og selvom... Det hjælper ikke med selvom, selvom hele planen jo ligesom var, at, øh, at jeg kun ville spille The Witcher 2. Og, og så, så er selvfølgelig igen. Hente, nej, øh, så bare spille det igen og igen, ja. øh, Så har jeg selvfølgelig hentet en hel masse forskellige, forskellige PC-spil. Okay. Ah, på Steam. På Steam. Øh, både Steam. på Steam og på Steam. Good Old Games og på gamerskate og sådan lidt forskelligt. Um, mm. Good Old Games. Spil noget EU. Nej, faktisk ikke. Jeg har spillet noget uh, Penumbra lige nu. Uh, det er faktisk meget sjovt. Det tør Christian ikke. Nej, det, det tør jeg heller ikke. Det tør, det tør jeg heller ikke. Det på. jeg tænkt på. Hvorfor spiller du så det? Amnesia? Fordi det det minder jo super meget. Ja, det, og det, det er, ligesom, men, er altså ja, ja, det er jo sådan prototypen. Grafikken var bedre i Amnesia, for det første. Og, og det sådan nyår. Ja. Og, altså, jeg, jeg havde det sådan lidt svært med grafikken i Penumbra. Allerede til at starte med, fordi jeg synes... Jeg det var sådan, altså jeg satte med det samme op. Jeg synes sådan, at wow, det ser lidt gryende ud. Jeg satte jeg opløsningen max op og satte alle uh, motion-bøgerne, ja, ja. der, der effekter på. Og det er så fuldstændig ens ud. Ja, præcis. Og det nej, altså, det, det, det, det slår mig lidt ud af... Mm. Men det er også fordi, at jeg har filtre filter. Ja, øhm, men altså... Jeg prøvede på at spille et eller andet kapitel i det, indtil jeg pludselig stod i en kahyt. Øh, hvor der lå et afskåret hundehoved, eller det kom frem foran mig men jeg kiggede rundt i rummet så kom der mærkelige ting frem edderkopper der begyndte så. at kravle op på ah, bordet. Det, giver. Og, det det har ja, også en historie at gøre. Ja, men jeg jeg blev helt vildt forvirret, af hvad jeg skulle gøre. Så stod jeg bare det der rum, mens der kom flere og flere ting, blev du bange? Indtil der ikke kom flere ting, og så tænkte jeg okay, nu burde jeg have gjort et eller andet. Og jeg går ikke af, hvad jeg skulle gøre. Blev du bange. Jeg blev mere forvirret end jeg blev bange der. Nej, er, er det ikke den samme følelse. Nej. nej. Ja, det er det min verden. Jeg bliver bange for ting jeg ikke ved hvad. Er. Jeg blev bange for tandbørster, jeg blev forvirret. <laughs> Christian er han vildt fokuseret for tandbørster? Det, det forklarer en del, faktisk. <laughs> jeg kan gå ind og få Jeg er ikke bange for at børste tænder selv, men jeg er bange for andres tandbørster. Jeg kan vil øh, spørge om noget at børste tænder i morges, og så vælter han ud af sofaen og løber ud af lokalet, mens jeg tror at nu hvad der sker. Det kan være det. Sådan er det. Men øh, der er ikke nogen tandbørster med på nummer, så øh, jeg, jeg, bliver også, jeg bliver også rimelig bange første gang jeg møder en. Så har du set den sidste boss. Nej, har jeg ikke. <laughs> det var, har ikke. Jeg har har Kai og Maximus. Oh shit, faktisk Harald Hoth, ja, ja, han har jo sagtens spille, men det er også ja. fordi det er bare er det han spøtter med Så oh, ja. øh, er det sådan en med tandbørster Nej, men hvis han gik med en tandbørster, så slog på fjenderne og så gjorde Arh. <laughs> Arh. Det ville jeg altså ikke kunne til. Fantastisk, uh, det er godt, at vi alle sammen er mentalt stabile ja. og afbalancerede <laughs> Ja, men jeg, jeg, har, jeg har lavet en masse på min PC, jeg har spillet noget Minecraft oh. Fandt fand, nogle sjove online-server, sådan kæmpe store byer og sådan gør lidt lidt rundt i det og Griffet en lille smule, <laughs> så man ikke mødt. Øh, Som studerede deres sjove økonomiske systemer. Der var et, der var en by, der havde et Casino. <laughs> jeg, jeg gik aldrig ind, men jeg kunne se det i chatten hele tiden, sådan en fyr, der stod sådan take it all bets, taken all bets, sådan What about you, Sarge, film? lucky today <laughs> Og så et der andet fyr, der åbenbartede Sarge, var den oh, yeah, okay, so, yeah. <laughs> Det var meget mærkeligt øh, Og de havde en masse stator i byen Ja, det kunne jeg faktisk have været til sådan en masse levers, som når man trækker en af dem Så enten så kommer der laver ned, eller så kommer der et eller andet Jamen altså, de havde en hel masse faktisk så annonceret, men de havde en anden... Øh, altså jeg, jeg så, som du ikke kan sige noget, men jeg så en butik, hvor det hvor de var, de var sådan altså en væg, en glasvæg og sådan noget, hvor, hvor der dybest set var forskellige vandstrømme, du sådan skulle lægge ting i, hvis du skulle betale, og så kom der ting ud den anden vej og sådan alt muligt mærkeligt. Øh, de havde, altså de, de brugte dybest set bare sådan spillede fysiksystemer til mm. at lave en slags øh, altså tilsvarende til mekaniske systemer og sådan var ja. det, det var meget sjovt at se. Øh, byen var bare lidt fjordledet og kaotisk, synes jeg. Men mm. hvis man skal have en stor by på en server, så skal den være organiseret bygget. Så skal det ligne en by, i stedet for, her er bare en masse random shit, og så er der et casino her, som er, som er meget fedt. Ja, så det, okay det er det jo Ligesom Las Vegas, så. <laughs> det var faktisk måske lidt Las Vegas, sagt. Der var en masse fjollede, store, lysende statuer. Mm -hmm. Okay. Så dig, Eiffeltogne. Ja. Øh, Når det går for sig ikke, men jeg så den der, andre DNA-tråd, alle laver. Mhm. Mhm. Mega alle statuerne var statuer af dem selv. Det forstod jeg alligevel. Den af deres skins. Ja, <laughs> okay. Så hvis man skal lave en status, skal man lavet den? Altså ja, spillet droppede super mange red apples. Lad Ja. Spillet, ja. dro spillet droppede også super mange red apples. Når ja, man ødelægge nogle blade, så var der et red apple. Red. Det er en mod, men... Uh, I ja, ja. Jeg kan ikke huske, jo, jeg, har, jeg har sikkert spillet en masse mere. Jo, Mountain Blade. Mountain Blade. Ah, Mountain Blade. Altid Mountain Blade. <laughs> ja. Nu spiller jeg en mod, der fylder 1,1 GB. Uh. Og tager spillets item count fra omkring 500 til omkring... 25 yeah. og gør en hem af Det er sådan en samling af 100 mot. Det er ret fantastisk. Okay. Jeg har kun spillet et uh, mountain musket Battalion, ja. som også har en mods til blade. Blades. Spillet ja. med Line Battle. Yeah. <laughs> fantastisk. Stil op på en linje og skyder med nogle andre, der står på en linje, indtil der er en af dem, der er en Det er det, <laughs> det man gør. Hvad? Er det ikke en top måde at at gribe på? Jo, det er sådan en gentleman-skrig, ja. <laughs> og man skyder ikke på officererne, Der står der Ej, også officerer, man ikke må... Ja, ja, men altså, man skal helse, altså, det kan jo ske, at man lige rammer officererne, <laughs> hvis de står langt nok væk. Men, altså, som hovedregel skyder man ikke sådan direkte efter så officererne, se. men mindre direkte. direkte. Man må rekrugere af træer, men ikke skyde direkte. Eller skyde op i luften, når man <laughs> rammer Ja, Men Lineball er sjovt. Nice, uh, det var godt forstået at sige, meget, det, der går lidt panik, når der lige pludselig kommer heste redende ind, kavariet kommer ind, så, <laughs> så, bliver det, og så bliver det lidt fyrende, så er det ikke så tjent man nakket længere. Det er meget hyggeligt. Uh, hyggeligt. Uh, hyggelig. ja, hyggelig. Er du spiller andet? Øh, uh, det ved jeg ikke. Ikke rigtigt, tror jeg Jo, jeg har spillet lidt The Path. Sådan, uh, ja, det synes jeg er fedt. Hvor man kigger, altså, yeah. uh, hvor er yeah, ulvind, yeah. hvor er ulvind og... Uh, <laughs> jeg synes faktisk, det er et meget fedt spil. Um, yeah. Det er interessant at spille om ikke andet. Og så, ja, yeah, det var sgu noget, der spillede med. Jeg kan ikke huske som andet end The Witcher 2 lige nu. The Witcher 2 er fucking <laughs> fantastisk. Okay, um, det er godt til at en PC. Der yeah. kommer også mange gode. Fuck, kontroller. Yeah. <laughs> Jeg har, står for? Jeg har... faktisk en lille smule Witcher, oh. indtil jeg fandt jeg ikke kunne køre det. Thorne? Mm. Ja. Mm. Ah, ah, ah, ja. Jeg har prøvet Kan du ikke køre det? Nej. Ah, Den er ikke mortal. Altså, jeg kan ikke, din det. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke. Bærbar, men altså, er det. er min station men jeg er Ja, ikke? Altså, jeg kan ikke køre det med... 10, måske 15 frames. Det er ikke så fedt. Så det gider jeg ikke. Men det er fordi du kørt ultra. med? Nej, ja, det er på det laveste setting. Men har du ubersamling på, så du kæder, så så det kan du uber. kun have på ultra. Ah, okay. Ja, jeg tror ikke jeg havde uber samling. Uber. <laughs> uber. Uber. uber. Okay. <laughs> det er som ligesom man siger deja vu, ikke de deja vu. Det er som amerikanerne. Mm. Dej-ja-vu. Ja. Ja. ja. Øh, så har jeg spillede noget Deus Exx. Human Nå, jeg Revolution. der skulle jeg også spille lidt. Det må du ellers snakke om. Det. Er fedt. Jeg kan godt lide det. Øhm, det er jo ikke altså det er jo ikke uh, ligesom originale Det er altså det er jo ikke sådan ekstremt. Der er ikke sådan vildt mange rollespil det, uh, det er jo så ikke massivt. Det ja. er sådan et helt andet, uh, hvor man går mere ud af spillet, men har sådan lidt mindre eller færre rollespil Um, historien er, uh, at man er sådan en fyr, hedder oh. Adam Jensen, yeah. <laughs> uh, yeah. som er sådan en psykisk fyr, som snakker vildt fedt. Ja, uh, han er sådan lidt, sådan lidt, lidt en tolvøj, en der prøver at lave dybnykken. <laughs> oh, I've have robot arms. Oh, look at my sunglasses. Uh, som <laughs> taler han oh. lidt. Han lidt en douche. Han ligner også en douche, han lyder som en douche, og han opfører sig som en douche. <laughs> så er det nice. Ligespillet for dig. Ja. Tak Gud, Lars. Men du er ret. <laughs> øh, og man altså man starter sig ud med, man man ikke bare arm og sådan noget, men så sker der noget, man mister sine arme og ben, og øh, det ved jeg ikke, og af en eller grund skal man gå rundt med solbøller hele tiden. Er det et biluheld, ryger man ikke med en glasrude? Man ryger, hvad sker med en glasrude? Det er, Men der, det er ikke et bil, det beviser det. Det, det er ligesom en metafor for at han var i bilen. Ja, ja, ja, ja symbol eller druk ned. Og nu er han i purgatory. Ja, ja, ja, ja. godt nok. Det, det er derfor, der var solbriller på. For fanden. Nej, det er klart. Jamen, det skulle jo også have i første Deus Ex. Altså der det var noget med deres øjne som at folk blev forvirret sammen med purgatory. Jamen deres øjne ser ikke mærkeligt nu. The Lost og man ser sådan lige i starten, efter han har fået alle de robotting, så ser man hans øjne, til normalt ud, og så lige så, så er han, de der, han har han sådan, sådan noget metal, der sidder på siden af øjnene, og så lige så, så Det den her, kan, Der er ikke noget galt med hans øjne under okay. fodbolderne, altså... Nej. Nej, jeg jeg tror, jeg ikke. Så han tager solbriller på, for at skjule det her? Jamen, nej, og, nej, nej, sådan, <laughs> sådan, sådan <laughs> som jeg forstår <laughs> det, det, altså det har det foregår været 50 år før det første DO6 eller sådan noget. <tryk> 27, Altså ingen af de der okay. enhancements er på nanoniveau overhovedet nu det er sådan decideret, du sætter et stykke maskine på kroppen eller sådan noget. Ah. Så ah. forskellen er, at det, det første DO6-spil, så kan de øjnene mærkeligt fordi de har fået mærkelige ting ind i øjnene, så de kan se ting de ikke kan se, og derfor sætter de altså øjnene mærkeligt ud, derfor gør de med solbriller. Her kan de ikke gøre det med øjnene, så i stedet for, så har han sådan nogle solbriller, der lader ham se mærkelige ting. Altså head-up okay. head display ja. i solbriller. en solbriller giver ham head-up display, det er ikke indopereret i hans øjne. Okay. Ja, så det er ikke et fashion ja, choice jeg ikke, i denne jeg synes, her jeg synes, ikke, det, jeg synes, når man kigger ind på de her upgrades, når, så, står det, så handler det alt sammen om hans øjne. <laughs> ja, ja, men, men de også. <laughs> enhancement. Nej, nej, men det er jo også for byndemands øjne på en eller anden måde, så altså, de kommer, ved jeg kommer ikke ud af Men, men det er, altså det er, altså lidt, sjovt, det er altså lidt sjovt, at de senere så vælger at så ændre deres øjne, så de ikke behøver så gå med i de deres solbriller. Men så skal de gå med solbriller alligevel, fordi deres ja, øjne altså, det, er mærket, det er en, det er en <laughs> væg, det er en vanesag. Altså alle ved, at man har solbriller på i fremtid. Men øh, man arbejder, man ham der, Adam Jensen der arbejder for de der Sarif Industries. Hvad er det Industries, det er vist nok Ja. Yeah. No, Industries. Ja. Noget øh, og de laver så de her augmentations, som er, hvad hedder det, de her solbriller. solbriller. <laughs> ja. de, so det, forbring. det er way i fremtiden. Altså, det, <laughs> ja, det, det er ikke så svært. Og de bliver angrebet af nogle folk, og så skal man så ud og opklare det, mens man laver en masse sidemissioner og sådan noget. Har øh. man det svært. Øh, nej. på en måde. Ja, over er, at du kan svært med den arm. til så skal jeg spille løft. Oh, awesome. Men der er ikke en melee-knap. nej Så du har svært, men du kan ikke... Kun bruge dem til takedowns. Det er ikke, fordi jeg Jeg du... kan ikke vælge dem som våben. Nej, den eneste måde, du kan ødelægge ruder på, er for eksempel, at for at skyde dem. Det er ikke... Ej, det var ikke en sejn. Desværre. Det spillet har nogle ret store fejl. Ja, altså, nu, men, nu vi snakker om spillets problemer, hvordan, hvordan, hvordan har, <laughs> det har du det? Du, du, du, du kan godt svinde det ind på, på den kurs, fordi du har lyst til at snakke om spillets ja, fejl. Du har ja, slet ikke snakket om spillet Jamen, endnu. Der, er, der bare og, er en masse om spillet du. Vi snakker om solbriller. Du snakke om okay, solbriller. Jo, altså, solbriller har snakket om solbriller. Okay, altså spillet har nogle problemer, nu det. prøver at være meget svægt, jeg synes, det lykkes meget. Problemet med spillet er, at persongalleriet er ikke helt så gennemført. Uh, de er sådan lidt stereotypisk, og blandet ham, Alan Jensen, hovedpersonen, han er sådan meget... Uh, han virker som en ret ligegyldig karakter. Ja. Yeah. Uh, altså, der, altså uh, gennem miljøet og hans lejlighed og sådan noget, kan man ligesom opleve nogle ting om ham, men mm. som ellers normalt ikke de kommer igennem dialogen, hvor han mm. var en douche. Uh, man kan selvfølgelig så vælge, hvor meget douche man er. Du vælger bare være all out douche. Man, man vælger bare for 1-10, hvor meget douche vil du vil være. Ja. Det er <laughs> et godt rollespil. De men altså uh, det er craft. Det en god side mission, det er spændende, og, men altså der er sådan lige man kan spille det på nogle forskellige måder. Jeg har valgt at spille det på den måde at jeg spiller sådan fuldkommen stealth. Altså jeg prøver mm. og, hacking, også hacking en måde. Ja, okay. Uh, hvor altså jeg prøver at så så lidt som muligt at få nogen med hjælp. Altså bare godt lave takedown eller bruge min mm. uh, tranquilizer og sniper skyde dem. Æh, hvilket så tager Frank en del længere tid Det vil være at voldsomt ja. jeg, jeg, jeg snakkede simpelthen jeg brugte brugt vildt lang tid på at sidde og stealthen rundt og komme langsomt gennem spillet fordi det tager så lang tid man skal sidde og se hvor vagterne går rundt og se mm. deres ruter og forstå okay der kan jeg slå til, tage ham derud og så hen og tage mm. ham derud osv og så, så snakker jeg med hinanden og på min Steam Friends list og så siger mig, Jamen, jeg har lige slået alle ihjel. <laughs> jeg har fundet en mega sej uh, sniper ind på politistationen, hvor jeg slår alle ihjel. Nu har jeg bil mange penge. Men du har alle ihjel på politistationen. Ja og nice. alle gaderne sådan dropper, nice. og sådan et drabbar eller sådan lidt. Det er så linet? Vendespil. Hvem, Hvem er spilleren til fakir? Der ikke Jeg Du har ikke fået en nice sniper. Nej, jeg har ikke. Og jeg startede bare <laughs> med en nice sniper. Er det fint, er det fint, øh, den der collector så ja, det, det ting, order bonus ja. ja. øh, starter man med uh, nogle ekstra ting. Nogle og ekstra uh, Praxis points. Så der er en ting jeg virkelig gerne vil spørge dig om, Tommy. Hvad synes du om Spiteds art style? Jeg synes det er fint. Jeg synes det er fucking grimt. Øh, altså, jeg synes art alle lige noget mere grimt. Alle personerne ser dumme ud. Alle ser øh, mega mega dumme ud i hovedet. Jamen, altså, problemet det er sådan er mere, den underligste er, form for karikneri stil. Altså, det er sådan lidt 2002. Mm. Øh, vi <laughs> har ingen. Facial overhovedet. Jamen, ikke, ikke bare det, men det er, det er sådan tydeligvis bevidst ikke... Altså det er sådan, om miljøerne er lavet, så de skal se super realistiske ud, men alles ansigter er spidse og karikerede, og ligner noget fra en eller anden dårligt tegnet tegneserie. Det er ikke bare japenofilodi. Nej, nej, det det er det er virkelig mærkeligt. Alle har super næser og super ja. spidse og sådan. Ligesom jeg pengen kan Nej, altså, altså det, det er det er mærkeligt og det, det er noget jeg det er jeg, jeg synes jeg synes, har set før i spillet. Ja. Jamen det har jeg aldrig set det i spillet, altså, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg men jeg jeg <laughs> jeg jeg jeg i Japan. Jeg der også var mærkelig det som mærke det, jeg tænkte det i Japan igen. Du ser fucking Japan, det er lidt sådan. Du kan Japan. Jeg bliver forsurret i Japan. Jeg ser på pengemærker. Jeg siger Japan. <laughs> det er så rimet den der. Seriøst. Nej, men jeg, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke jeg altså For eksempel, hovedpersonens hoved er jo ekstremt lille. <laughs> ikke, er det, ved, det er det ikke så i Japan. det er ikke. Det, altså, det er et problem. Altså, hans ikke Jeg, jeg lille, lille. problem, han har kæmpe store skulder. Jeg synes, er, jeg, ah, er altså lidt, men jeg, jeg synes, jeg har hørt den der reference til de der, I don't know, synes. Mario Brothers film. Oh, yeah, de er de så særlig. er den i stedet for? I, st I stedet Er det det? på podcast? Nå, no. jeg tror ikke, vi har den her. Ah, Ej, det, det ved jeg ikke. Jeg synes, altså, jeg synes, jeg synes, jeg synes jeg er også ligeglad hvordan det ser ud. For mig er det mere sådan, at jeg kan godt lide at snive oh. rundt. <laughs> ja. jeg, har, jeg har lidt svært ved at komme ud over det, faktisk. Kan man lure? Altså lure ind ad vinduerne? <laughs> øh, nej, der er ikke så mange vinduer, man kender. Nå, oh, finder ikke skyde igennem vinduer, heller ikke? Mm. Men du kan hack forskellige lejligheder. Så kan du hacke deres interface, og så komme ind i lejligheden, og måske sidde og vente. Bæn en kasse, en, <laughs> overfor, en, ting. Der en ting, jeg er lidt interesseret i, altså... Det første, <laughs> Ex, det, det første, Deus Ex, var jo super fedt, fordi det var bare en åben bane, og du Så, havde mange ja, forskellige... kasser op og grund med dem og kast ja, med dem. Fuldstændig genial yeah. uh, fuldstændig en åben bane en masse forskellige ruter op til, ja. okay. uh, hvor du skulle hen. Um, og de forskellige ruter fordrede ligesom en eller anden bestemt spilmåde. Ja. Uh, og og selv, man skulle selv finde ud af, okay, hvad skal jeg gøre, hvis jeg går den her vej, og hvilken ja. vej skal jeg tage, hvis jeg gør sådan her. Um, Hvordan er det så i den nye nu? Jamen, altså, det er sådan lidt mere, fordi, altså, I forhold til DO6, hvor det er sådan lidt, at du går fra mission til mission, og så mm. hele en bane, hvor missionen, så render du rundt i en by, og så dine missioner ligger forskellige steder i den her by. Nå, Æh, men det er jo stadig lukkede områder. Ja, men så er sådan, altså, det så mindre områder, du skal ind på. Og der er øh, næsten altid flere veje, øh, mm. men de er sådan baseret på, at... At nogle steder kan du kun komme ind, hvis du har hvad hedder det, fået den rigtige augmentation, altså den rigtige opgning. Mm. Mm. Øhm, det er, at man altså, kunne falde for tæn... super langt, for eksempel. Ja, altså, der er en augmentation, der gør, at du kan falde så langt, du har lyst til, uden at det skader. augmentation. Ja. Er <laughs> altså... ikonet ikke en faldskærm, faktisk? Det er en, jo, jo. Hmm. Um, er, er en falsk skærm, man er blevet argumenteret med, fordi så er det ikke ret højt. Nej, nej han Det er en falsk skærm i ryggen. Det er bare en form for at tænde. Det er noget af altså. Ja. Ja. Altså, har alle de her augmentations, fordi han kommer ud og ved at dø, fordi han sletter alle dem der, men de har ikke tænkt dem alle sammen. Oh. fordi hvis de sendte dem alle sammen på samme tid, så ville han dø i det her også. Ah, jeg uh, så det skal jeg tænde. Man får dem lige så stille. <laughs> men altså, fx så er der en vej ind, hvor du skal op ned sådan en, en elevatorskakt, hvor du så har brug for den der. Mm. rygsøjlige faldskremsokumentation eller en anden, hvor du kan slå igennem en mur for at komme ind, øh, hvor du også skal opgade dine mm. uh, arme mm. øh, og så der er det der, der, der, der, ja. der med at være immun over for elektricitet der er så der immun for elektricitet og alle mulige ting ja. alle de der forskellige sådan, du kan gøre det, eller du er resistent over for det her giver dig muligheder for at bruge andre veje nogle gange ja. men det er hele tiden det her valg med, hvad vil du opgadere og jeg har fundet mm. ud af, at man kan ikke hele tiden altså der er også de her clinics, hvor man går ja. ind og køber dit opgade, ja. Det kan man ikke hele tiden købe. Ja. Altså de løber sådan. tør for dem. <laughs> Klinikken, hvor de er ofte, der løber de tør for det. Så altså er Okay, hvor lang tid går der så, før de kommer igen, det ved jeg ikke. <laughs> så jeg har havnet med en masse penge, som jeg gerne vil bruge på dem, som jeg ikke kan. Det til virkelig mig lidt. Ja. Øh, men ja, altså det er ikke... Ligesom helt, det er sex, men altså det er... Altså. Det er sådan lidt en moderne, lidt mere forenklet version. Ja, lidt mere men ikke nødvendigvis dårligere af den grund. Nej, nej men i mennes. hvert fald. Yeah. Ligesom øh, Mass Effect 1 til Mass Effect 2 lidt. Lidt. Ja. Så, det kan anbefales. Ja, helt så. klart, helt klart. Altså, der det er været nogen fejl, Men jeg synes helt klart, det er nogle i livet For eksempel, at de ikke, altså, jeg... ikke kan skyde gennem glas. De kan ikke se dig gennem glas. Nej. Jeg var også, jeg var hen ved sådan en, en, en, en uh, weapons dealer. Æm, så var en inde og så noget, og så tænkte jeg, så går jeg rundt i hans lejlighed, så går jeg ind i hans soveværelse. Og så ville jeg lige prøve at tjekke en, fordi en her soveværelse, der lå... Øh, du er virkelig hans... en creeper i det her Ja, ja det blev en creepy. Der lå <laughs> hans øh, kæreste kone og sov, så tog jeg min øh, silent, sniper, eller, altså, silent pistol, og så skød jeg hende, og så løb vi ud gennem mig på badet, og altså, så kommer han ind. og er, er hans vagtige sådan lidt. Håh, hvad er sket? Okay, og så går der sådan øh, et minut, så okay, slapper de af igen, så går de tilbage ind i et andet rum. Og så kommer jeg bare gå ud i det herinde fra hey, da, da, da. <laughs> med min silenced øh, pistol i hånden. <laughs> det er de ikke mærke Og så prøvede jeg også bare at skyde bodyguarden og gennem mig igen, og det var samme resultat. Så ikke closed, Men altså øh, Det er sådan lidt sådan lidt mekanikken. Er, er, en er, er så der er, det, er også sådan en lille ting med, at hvis du har slået nogen ihjel, og vagterne finder det lige, så, så ved de det direkte. Så ved de, at de har slået vedkommende ja. ihjel. Hvem de fundet at så skal man vente på, at de falder ned igen og slapper af. Og ja, ja, men det virker sådan lidt. Ja. Altså, hun blev skudt i hovedet. Det må være ham der med solbrillerne og frakken der 100 meter væk. Ja, Jamen, jeg havde også men altid, jo, Jeg, jeg, skulle skulle jeg... Det er det ham med solbrillerne og frakken. Ja, altså. <laughs> Jeg skulle hjælpe sådan en politikvinde. Og en silenced i hånden. <laughs> ja. Jeg skulle hjælpe en politikvinde med at anholde sådan en person. Og så, men han ville ikke anholde, så han begyndte at skyde. Og så brugte jeg min uh, tranquilizer på ham. Mm -hmm. Og så tænker jeg, så skal, så skal jeg ham med hen til en så tog ham her, og så slæbte jeg ham ned gennem lejligheden, ned gennem trapperne sådan, ned til hende, og så, da jeg kommer gå ud med den her mand, så alle folk ud, og hun bliver også mega bange for, at jeg trækker ham med, så lidt... Hvad? Det, det vil jeg sige, det giver måske lidt mening. <laughs> yes, <laughs> altså altså du... Det er det, skulle Og så gik det mindst bare kastet kaste ham ud ved vinduet, eller sådan et eller andet. <laughs> ja, vi opgradede hans skærm og så. Så hun gad ikke snakke med, så blev til Reload tilbage, hvor jeg havde, altså tror vi ham lidt ned ad tropperne, men der var ikke nogen, der opdagede mig endnu. <laughs> du var bare lejet lidt med. <laughs> ja, du havde lejet krop. Og så var jeg <laughs> hen og snakke med, og han så, ikke på så, så troede spillet over mig, at han var død. Mm. Øh, hvilket var lidt under, mm. sådan lidt... Jeg er afrede. Der er jo bil i et inditrylle eller sådan noget. okay. Men det kan <laughs> også være. Altså han <laughs> var det <kan laughs> og jeg skudte ham lidt i foden. Ikke efter at han drankede sådan før. Vent til ladet der på trafen her. <laughs> <laughs> ja. Ja, det er seks. Jeg synes helt klart det er det er, det er godt tilbage. Uh, uh, ja, Nej. I hvert fald indtil videre. Det kan godt være det bliver super rent. Mm. Og der er cloud saves. Mmm, mmm. Vigtigt. Hvor yeah. man kan autosave, og man kan save lige når man har mm. lyst. Det på et pinligt sted, hvad man kan yeah. save, Ja, og man ikke at vente på en checkpoint? Ja. du faktisk er okay nok. Det er 6. Eller ikke, det er 6. Det er det, vi snakker om. Ej, Devine Cybermans, det er det, jeg mente. Checkpoints? Ja, fordi I, Divine Cybermans, som er lidt mere old-time. Vi snakker lidt om det sidste. Cybermans, som vi snakker ikke endnu. Ja, Måske Wilhelm Ohmheim Mås deus X. Måske, ja, Måske er Nej. Måske er podcasten ja, det ved ikke. Men i hvert fald, Måske Måske ja. vi alle som døde, når du gør det. Der er Holy det mine. I det oh, de se. se den. Fordi se, se vi for snak, podcasten. Eller? vi sniger om... Was i preview eller har vi lavet preview. Jeg er vildt forvirret. der nogen Holy Snace? Ja. Lad, hvis, den ikke okay. nice. yeah. Lad, hvis den, den er lække er... op. Ikke. How så må de vente lidt og så se ja, den. Ja. Jeg, gider, jeg gider ikke snakke om det igen, okay. men iDivine og Cyberman, det er et uh, crazy spil. Det er godt? det godt? Meget grønt. Eller er bare crazy. <laughs> Sig det bare crazy? Sige det bare er crazy. Altså det er lidt... Altså, det er, det er, man kan hacke andre. Ja, man kan hacke sine jænder, og så, så styrer man lidt. Jeg oh, nice. også, også besætte døre, Ja, ja. Okay. <laughs> ja. Er det, det jeg har helt godt spillet besættelsen døren og så var jeg døren. Men nu der er lidt skræftende, når du besætter døren, kan du ikke åbne og lukke døren. Der er ikke nogle controls til døren. Du er bare døren. Prøvede vi at gå for side til side? Jeg ved det ikke. Eller op og ned? Jeg ved det ikke. Noget okay. virkelig der er en måde man bare sådan kan åbne og lukke døren er at den fjende går på den fjerne gør hjemmen og så skubbes ham ned den. Assassinerede folk med en dør. Jeg var sådan virkelig langsomt, øh, ej hold, ej, hold op der. Ja, ja det, det er crazy spil, og det er sådan mere old time i DOS hvor det er sådan rigtig mange Mej, stats, meget Mere, og, old -timey. og man kan research tænke og sådan noget. Men mm. jeg, jeg, siden da har jeg været inde med, jeg inde med Farm XP på sådan en, <laughs> en server, hvor det er bare er op sådan nogle monster, så kan man bare skyde dem helt vildt meget. Nå ja, øh, fordi ens single player multiplayer multi player karakter den samme. Ja. Uh, man kan ikke gemme, fordi at alt det bare bliver gemt på karakteren hele tiden. Mm. Uh, hvilket er fedt, men også lidt irriterende, hvis man er midt i en mission, og lige pludselig uh, uh, Jeg skal til Norge, og så lidt... Okay, så bliver man at spille missionen færdig, når jeg kommer tilbage fra Norge. Uh, <tryk> til Norge? Det jeg ikke. Fordi at... Det der, der, der var et bjerg. Altså, jeg har ikke været i Norge, det er bare... Oh, okay. Okay, okay, undskyld, jeg vil bare lidt... Uh, har det ikke været i Norge? Jeg år, har været og på et tidspunkt har jeg været i Norge. Ja. Okay, sådan. ja, det er også. Øhm, jeg også. Fordi det ikke har været i Norge G. Ja, for øh, Men ja, der farmede jeg så en masse XP sammen med andre, fordi at... Da jeg er level 37... Så er, det, så er det sådan, det spil skal spilles, eller hvad? Jamen, jeg var level 37 tænkte, okay, hvad er der? 50 levels? Måske 70-80? Der er så 250. <laughs> What? Hvilket betyder, at man nice. kan... Altså, spille det et år, og stadig ikke være... Er der nogen grund til at være level 250? Nej, ja. altså i et ordet, jeg har farmede op til level 164 eller sådan noget. Hvor lang tid brugte du det? Ja, det har nok taget en 8 timer oh, eller sådan noget. Intense oh, farming. Oh, ja. øh, fordi jeg tænkte, jamen, jeg vil gerne have de sidste ting, jeg vil gerne tage det, med vi, det, ind. Så ville du med det med ja. Ja, ja, ja. ja, det er jeg også jeg snød, ikke? Ja. Ja. Men det er, stadigvæk, det er stadig meget arbejde Jeg tror kun du har snydt dig selv Tommy Jeg ja. tror jeg virkelig Om Jeg skal lave anden en så jeg synes lige jeg vil jeg have den store hammer Jeg vil prøve alle de ting mm -hmm. ja, Selvfølgelig en stor hammer Æh, Og jeg har gennemført det, men Der er fire slutninger if Ifølge udviklerne Franske udvikler ja. Skal man lige nævne ja. Er der kun en rigtig øh, slutning Som er ekstremt svær at Ja den må du røre igennem glas Som er valget <laughs> ja. ja. okay hammer, Fordi, de... ja, ja. Altså historien, den er lidt noget, altså... Det Lort? Er noget, det er sådan lidt, det er meget sådan... Fransk, fransk, fransk. Ja. Ja. det havde jeg ja. også lidt, det havde jeg så rent noget. Buster baguette. Sådan lidt, Åh <laughs> hvad er en drøm? Oh, hvad laver God. vi her? Hvor er vi? Er vi ja. i purgatory? Er vi i purgatory? Nemlig. Vi lost. Det er at vi fuldt kom en, purgatory og ikke gik en joke den her gang. Har <laughs> øen flyttet sig? Lost. Okay, lame. Ja, <laughs> det... Ja, Ja, det er du vist. Det er du. Lame. Det du ikke, men du guys are losers. <laughs> <laughs> men ja, ej, det var en time, men hvis man gerne vil prøve noget anderledes, end noget fransk, så købte jeg det forholdsvis billigt, men man skal bare have på, at der er en del fejl. Ja, det er et first person shooter med masse rollespil, alle af ja. Det Og, det men der var også ja. en del fejl, der blev trigget af, at de havde lavet antifarming. Ja, antifarming. <laughs> På ja. folk som dig. Så hvis man lige pludselig havde en trillion dollars, så når man gik ud af ind i en anden bane, så man mistet dem så. Nice. Så, ja. så spillede straffer der for at have fået mange penge. Ja. Nice. Just like society. er det for farming? Yeah. Yeah. Ja. Yeah. For oh. Man kan ikke, yes, altså, ikke få så mange penge, som man ikke farm. Yeah så roligt det lyder om det også. Kommer man til at er nye du kan penge, så spille til i livs til bane i det forbandede ah, nye spil. Kommer man så den a, ham der ja. henne til 250. Vi gør mig lidt lige over mm. lidt. <laughs> det føles er, i, i når man spiller co-op i ej. Så hvad hedder det? At det, vi kalder det nu, at vi holder op med at kalde det. Ej, det var en cybermen, så jeg har meget lang tid til. Skal det det blive ved med at, med at sige det. Når man spiller co-op i ej, så når andre folk skyder monstre og fjender, så får man også penge. Så man går ind på Farm farmstyrer, og så står jeg bare der, og tjener Nice. Men så skrører så også XP. Så vi det IDC. Yeah. Nej, <hums> Jeg har lavet. Ja, hvad hvad spiller? du oh, ja, jamen, hvad har du spillet? Øh, jeg har nok primært spillet Age of Vampires online. Nice. Um, er det det der har den der amerikanske tegneserie stil, der lige så tilfældigvis nylig for nylig fra i dag? Yep. Okay. Um, er det, godt? Jamen, det synes jeg faktisk. Altså nu er jeg også en der godt kan lide Facebook spil. Og <laughs> øh, jamen, altså det det er Bumble og alt det der. Ja, det er Age of ja. Vampires, det er et strategispil hvor, øh, hvor de så har smækket nogle elementer fra Bumble den over. Det er gratis at hente at spille, men der er rigtig meget, du ikke får. ikke yeah. mm. øhm, altså... en mand, som bare ikke kan lade være at købe. Nej, men jeg kan lige ikke lade være at købe det, men jeg synes... <laughs> jeg... Det var præcis jeg... det, jeg ja. sagde. Men, men, men ja, ja, altså okay. Den måde, de der gratis free to play ah. spil typisk fungerer, f.eks. Battlefield Heroes, det er, at du kan bare spille det nok. men så hvis du betaler, så kan du se lidt sejere ud, eller mm. det går lidt hurtigere at gå op en bedre for en hat, sådan nogle ting. Hatter er vigtige. Det er ja. super vigtigt. Uh, og, og hvis man så spiller det, og så synes, det er det ret år, som jeg vil gerne lige give lidt penge til det, mm. så bliver sådan en betalt 300 kroner uh, for, ja. en, for en jakker og Og det gjorde jeg ved Battlefield Heroes, og det er jeg egentlig meget glad for. Okay. Uh, det synes det, jeg, er du? Hvor er det ikke så siden, at du har spillet det? Det er to år. Du købte en hat, og så spillede dig alligevel. Men jeg, jeg, jeg synes, jeg synes oh det, var, det var en fin model også, fordi det var ikke noget, der blev påtvungen det en. Fuldstændig frivilligt, og, mm. og jeg følte også, at jeg fik øh, underholdning for pengene. Det er også en meget god måde at opleve lidt mere af at spille end bare en demo. Ja. man skulle betale for det. Øh, og nu er der mange, der så giver Age of sådan online beef, fordi at, øh, der, er, der er nogle enheder, man kun kan prøve med specifikke missioner. Mm. Øh, men det er sådan nogle superenheder, som øh, man skal have den rigtige advisor for at kunne bruge. Øh, så omkring den økonomiske model for det her, så er der lidt mere, kom nu og betale nogle penge, så bliver du sejrere. Der, ja, det der simpelthen... er lidt mere spilincitament for at betale for det også. Ja. Øh, og der, der er de bedste teknologi øh, ting, man kan få. Øh, jeg, jeg, har ikke, jeg er faktisk ikke 100% sikker på det her, men jeg tror også, at multiplayer ikke er mulig uden at betale for det. Øh, ja, er, er det ranked multiplayer, man ikke kan spille uden? det kan godt, godt være, at det, det er ranked. Men jeg er ikke er sikker på om du det. Jeg er ikke sikker. Jeg, jeg tror ikke, man kan spille ranked uden at betale for det. Jeg er ikke sikker på det ranked. Men jeg ved heller ikke, ikke, om man kan spille unranked. Det har jeg ikke undersøgt. Det, man det tror jeg godt. Jeg ikke kan. ikke sikker, det er rimelig sikkert, man godt kan. det godt. Det er crazy, hvis man ikke kunne. Er ja, det blevet marketet? Men jeg, øhm, synes, jeg, jeg synes jeg har læst noget med, at det ligner at være sådan altså Rank kan du ikke spille. Noget. Ja. Men altså den måde det er bygget op på, det er øh, du har selvfølgelig vi har styr på vores fakta. Du har selvfølgelig strategispillet mm. Age of Empires. Det er mere eller mindre, som man kender det med øh, forskellige klasser, enheder og øh, bygninger. Bygninger Nørre. og ja, masse arbejder, der laver der mm. har farmer og, og alt det her går. Og, og det, det er så en masse forskellige missioner der har <coughs> klassisk RTS opbygning. Altså, dræb mm. nogen, find noget, jade, ja, ja, ja. Lumber. Bortset fra, at det, det, der mange missioner der er meget mere, meget mere begrænset Altså, det, det er sådan noget, hvor du får at vide, okay, du skal bare samle så meget her, mens der så også er en fjendtlig by. Øh, og der, de er meget mere generiske mange af dem, men de er stadigvæk ikke fordi ja. du samtidig også har øh, sådan nogle neutrale fraktioner, der står rundt omkring nogle kister i banen, hmm. som du kan få loot fra. Loot! Uh -huh. Loot! Et strategispil med loot. Øhm, Eller have det. Øh, ja. Da har det. Dem får så have den på. Det får dine enheder. Um, alle, alle mine enheder får alle mine enheder den, den type enhed på? du giver har den på for at have den på. Ja. Hvad hvis jeg alle mine enheder top hat på? Kan det? Jeg har ikke set nogen top har den nu. Men det må komme. Altså fordi jamen, det er fede, de der ja, spil, de der gratis spil hvor de bare tjener penge på øh, på de der ekstra elementer man kan få. Mm. Det, er altså, af, det, det er også på en anden generelt det fjollet. Og den, det, har, den det, har den har du endnu fjollet har en det? Det håber jeg. Absolut. I am in. Uh, sold. Men altså udover selve strategispillet, som nu er lige, altså jeg er ikke mere end 10 timer ind i det, okay det er ret meget, men øhm, jeg har ja, øhm, altså, jeg, jeg lige begyndt sådan øh, en, øh, en kampagne mod øh, trøjer, jeg, jeg er ved at indtage som, mm. øh, som grækerne. Har du, du bygget trøjehesten? Nej, ikke nu. Har du sådan noget trænet op? Jeg synes, jeg, jeg har en idé om det måske godt kan komme. <laughs> Fordi det er fjollet nok i forvejen til, ja. der kunne godt være en træhest, jeg skulle skubbe et eller andet sted hen på et tidspunkt. <laughs> det vil være godt. Øh, og mange af ligger nærmest også op til den slags ting. Mm. Øh, men altså, selve den der kampagnestruktur, synes jeg egentlig også er rigtig fed, og man får unlockt øh, nye enheder og nyt øh, teknologi mm. hele tiden. Og det er sådan noget, der, du gør ligesom, man kender det fra rollespil, med at der er nogle teknologitræer, og så investerer mm. man på en nedad der. Um, og det fungerer rigtig fint, samtidig så er der også crafting, og du har din hjemby, som altid er på serveren, så dine venner kan gå ind og se den, og se hvor hovedet den ser ud. Mm. Um, kan du selv customize den? Ja ja, du kan flytte rundt på alle bygninger i din hjemby. Okay. Uh, er det med den starter med at, være, med, med, at, med at hænge lige over, når du så har spillet, den med hænge over der, hvor du kan købe ting til spillet? Det lader jeg ikke Ja, det, det koster 100 dollar at få alt det, de laver indtil februar. Ja, det, det har jeg godt hørt, men det, det, det, det er allerede dyrere end det almindeligt spil. <laughs> ja. ja, um, du kan købe iDemineCybermans i fem gange. <laughs> <laughs> ja. Amen, men, altså, men, det, men har du det virkelig? Det, altså den, den, den måde, det fungerer på. Altså, nu, nu har jeg altså betalt for det. det. betyder, at jeg kan bruge mange af de ting, som jeg finder i de der kister. Fordi det, og det er virkelig en cocktease. Når man slår nogen af de der NPC'er ihjel, og der så øh, kommer noget ud i kisten og siger, at det er et svært det her. Det vil jeg gerne give til mine folk. Men så er der lige lille lille ikon, og så står du du skal lige betale hey, for, skal lige betale for at få det men hvad er det du har betalt for? har du betalt for en civilisation? Jeg betalte for en civilisation og hvad det koster? Det koster 140 kroner. Okay. Um, og det, det er på den måde at, der er to civilisationer derude lige ikke? Ja to civilisationer der grækerne er gyppede er og gyppede ja. f... kærlig nedenan nej jeg, jeg altså kan ikke lide gyppede ja, så kedelig. du græker? Ja græker sammen Okay. Men, okay. men men, men øh, <laughs> jeg, har, jeg har ikke rigtig spillet ud, jeg har mest set noget fra det eller sådan noget, men, men jeg vil bare gerne vide, følger det sådan, den, den rigtige struktur for Age of Empires? Er der stadig de der, hvad de det fire forskellige ressourcer? Og sådan, ja, der er guldsten, samler? træ og mad. Nice. Uh, og du, og du, du, du din civilisation progresser du, du bliver ja, yeah, der er fire vedtale. ages uh, som man progresser igennem, men de skal selvfølgelig unlockes uh, jeg, er det der betale penge? nej, nej det, det, er baseret, det er baseret på din level okay. og du kan, godt, du kan godt blive fuld uh, du kan, Nå, du kan så, komme så igennem det sådan, hele uden at betale det, det er sådan vedvarende du kan sagtens spille hele spillet Men uden er, er, er det, at betale er det, er det vedvarende så, det der, altså, det der med at du stiger i civilisation og sådan noget, sådan, at, hvis, det, hvis det er forbindt med dit level betyder det sådan, at når jeg har nået den bedste civilisation så er jeg den Altid, altid. ja. Det, det, det er kun, når du køber den så vil, altså, når du, har, du går ind, så siger du, hej, jeg vil gerne lige spille lidt af HVM på R.S. Online. Ja. Så siger den, gå da i, hvad vil du spille? Og så, hvis du ikke har lavet nogen så nu så på den server du har valgt kan du så lave enten en gager eller en egyptelier når det det gælder mig jeg mener det så med sådan en stiesen altså fra eller øh, tider men altså. jeg. Ja. det det kommer an på fraktionen det, det kommer på level eller hvad Ja det kommer an på dit level på den fraktion server du er på men her spørger ja, man men at, når, når du så, op, så, hvis jeg har nået den max øh, den den bedste tidsalder ja. på grund af mit level er jeg så den tidsalder fra starten af alle Nej nej det kommer an på fraktionen og det kommer an på ja, setup ja det er, der der var det det koster også 140 kroner at ændre sin opløsning. <laughs> det er faktchecket, ja. ja. I Japan. Har ah. du i Japan? Ah, det tror jeg ikke rigtigt. Jeg har brugt, brugt, brugt Steam i Japan. <laughs> <laughs> fact jeg har ret på at ændre min opløsning. inden i Japan. Oh. Det gør, at det man skal gøre det hurtigt. Ellers så koster det penge. Ja. Men uh, vi tager lige... Det? Ja, det på, ja, fik, ja, jeg af? har faktisk også spillet andet. Al... Oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> ja, ja, ja. Det er sådan -alpha, så en præ-alpha, så det er noget, der går hurtigt præ -alpha. her. Præ-alpha? Ja. Altså, nu er vi alle sammen glade for Minecraft. Word. Yeah. Og det, ja, vi er glade for det, fordi man kan bygge ting, og fordi man yeah. kan skrue ting i stykker, og fordi man kan samle ressourcer, der er creepers. Ja, fordi ja. man kan moppe Peter. kan, kan, kan moppe Peter. Man kan kæppe det yeah. um, <laughs> altså, ja, nu har jeg fundet et uh, rumspil, der altså hedder uh. Miner Wars, mm. uh, som er i præ-alpha lige nu. Efter planen, så skulle det gå i alfa her til efteråret, og så udgives til foråret 2012. Uh. Det er sådan en rimelig aggressiv uh, udviklingsproces, det har ja, ja, fremlagt der. Og ud over det, så i slutningen af 2012 vil de udgive et MMO med samme motor. Oh. Det er rimelig aggressivt. Oh. <laughs> Men altså, Minor Wars det foregår i rummet. Mm. Udviklerne det er dem, der har lavet Descent, som nok er det de sjoveste six-axis uh, um, spil, jeg har prøvet. Og, og det er, man styrer sit rumskib på præcis samme måde som i Descent. Og det er bare awesome. <laughs> uh, så er det så dem fra Red Fraxing uh, Guerilla, der også er med til at lave det. Og det vil sige, at terrændeformationen fra Refraction Guerrilla er ude i rummet der. Altså, og det går også ud på, at du har dit lille skib, og du har på dit skib nogle guns og nogle missiler og et bord og en uh, ressourceindsamler tang. Oh. Og så kan du flyve rundt ved de her asteroider, som består af nogle forskellige elementer. Det kan være sten og zink og guld og og En det består af guld. Nice. Altså du kan finde, det passer af guld ind okay, det er ikke sådan bare en kæmpe guldklub der er Hvis du er heldig, kan, kan du også gå ja. <laughs> Altså, nu er den lige præ så der er absolut ingen missionsstruktur, der er ingen persistens, der er ikke, der er ikke uh, multiplayer. Øhm, men der er bare et Der Der er bare, prøv at flyve rundt, have det sjovt. Kan jeg skære en penis i astriderne. Det kan du sagtens, ja. Du kan også godt beskære en astroide, så den ligner en kæmpestor flyvende rumpenis. Jeg så oh. skærer et andet astroide, så den ligner en kæmpestor vagina. Det kan du sagtens. Nej. Kommer der sådan en robotarm ud med sådan en lille hakke, <laughs> som står på astroiderne. <laughs> sådan en lille Minecraft-hakke. <laughs> <Ja. laughs> det gør der ikke. Der kommer sådan en lang arm, som så lige gliver fat i astroiden, så kan du ikke bevæge dig mens og så bruger den. Men altså, den, den her præ den demonstrerer sådan set øh, flyvningen, som ah. fungerer. Helt optimalt. Du kan flyve i alle retninger. Du kan flyve hurtigt der man tit kan i rummet. Ja, men de har, de har, de har gjort det skidt godt. Nu er jeg rigtig glad for, for rumsimulator. Og mm. de har gjort det sindssygt godt. Du skal selv styre, øh, om du vil have stabilisatorer og forskellige slags på. Oh. Sådan som så du er midt i flyvningen, og det kan betale sig at slå den af på. Hvis du vil have høj fart nice. på, og hvis du vil strafe rundt om nogen, så skal du lige slå den fra, så slå den til igen, når du kommer på siden af blære. Ja, awesome! Ja, så, så. Det er super lækkert. Er der, er der egentlig andre rumspil end Edge of Chaos, der kører med reelt rum? Ja, uh, yeah, der hvad fanden er nu det hedder? Uh, Evercrown, Evercrown uh, Legends, Evercrown Renegades, Evercrown Mercenary og Evercrown. Mm. Uh, ja, jeg tror ikke jeg, skulle, jeg skulle det beklarede beklarede for, for det her. Og så er der for også for fysik <laughs> uh, X, X, X3, eller dag. det også? Altså det følelsesmæssigt. De bedste rumsimulatører, de, de det fli, de fleste rum de er bare som at flyve en fysiksimulatør med I planeter. I, notons... er, I notonsk fysik så er det jo netop, at hvis et objekt er i bevægelse, så bliver det ved med at være i bevægelse, indtil det bliver stoppet. Mm. Ja, på den måde. Uh, og så er det nemlig, at man skal have de her kompensatorprofile for at. Og det synes jeg, nu, Nej, et det et synes spil. jeg ikke. Ja, er der er spil. mange spillere, der imiterer det på en eller anden måde. Altså. Ja, men jeg synes, der er få, der, der har det reelt. <laughs> men det er selvfølgelig så... rigtigt nok, at, at ja, jeg kan måske ikke huske så mange rumsimulator spil, hvor når jeg har stoppet med at flyve fremad, mm. at den ikke mister hastighed. Altså hvis du skruer ned for din... Ned ja, din ja, at det er det. Det er rigtigt nok, at den mister godt nok hastighed langsomt. Men ja. Jeg så også nemlig ser på, at X3 har... x 3 spillet er kun ganske kort. Hvordan ser det ud, Minor Wars? Det, jeg synes, det ser rigtig lækkert ud. Jeg synes, det er, er med Minecraft. Nej, det er... Altså, <laughs> er det Minecraft, det er ja, Nej, det er det ikke. Det, uh, altså, gameplay-mæssigt, så kan det i hvert fald godt blive det. Hmm. Fordi der er jo altså også... Øhm, der er også øh, indtænkt økonomi og fraktioner og, og, og det er kan, my, kan man, mere end Minecraft. Kan man bygge noget? Altså er det lagt op øhm, til? Um, vil, nej, det du kan, du kan er totalt en, en syd altså, så den ligner et lille hyggeligt hus. Altså det er umuligt at ride til. jeg vil tro at de ender med at gøre af, af, noget med at, at, at du kan samle ressourcer sammen og så bruge dem til at lave våben og ting og en cementgun Du har et Du har et skib, hvad Et base ship. Øh, som du altid kan flyve hen til og så opmagere alt hvad du samler ind og der er forskellige slags skibe. Nej. Oh. Du er inde i et skib så jeg kan ikke gå ind på min bridge og sige fire the phaeton torpedo. <laughs> kan man uh, købe monokles? Det øh, <laughs> uden for spillet ja. Der kan man snit købe monokle. Nice. Uh, oh, uh, it, Hvad tænker, man lige, bruger man ressourcerne til? Lige nu i præ ingenting, men altså, det vil okay. jo så være både at sælge dem, og så vil jeg tro det også. det vil også bare sælge dem og få flere ressourcer. Jeg tror også, det er crafting. Og, det vil også bare en demonstration af konceptet. Ja, altså, ja, ja. Koster ja. det noget at spille? Lige nu så er der 70% rabat, fordi det er præ og så får du så, så både præ alpha, alpha, beta og final release. Hvis du købte det sidste år, så ville du også have fået MMO'en gratis. Okay. Um, så det er samme Minecraft, øh, samme model som Minecraft for for salg her. Um, ja, jeg troede folk havde det? at det var en dårlig økonomisk model. Nej, det er en udmærket økonomisk Hvorfor model. Helt forvirret. Helt så mange penge som du kunne. Så penge tiden i processen, det skal ja, man. Um, det er der, man har brug for penge. Så er du ikke helt store, og så skal du betale så mange renter, og så skal du ikke give hele dit overskud til ham manden, der lugter yes. pengene i første omgang. Det er lidt um, Og altså, de der 70%, det betyder, at de koster 100 kroner. Eller. Det var meget okay. kræft, så Der er 70% rabat, og så koster det 100 kroner. Så, ja. Ja, det der, så, der. så bliver det med dyr, det dyre. spille på der... Ej, knap 100 kroner. Så er det 70 kroner. Jeg ved det ikke. Noget er Jamen, jeg, så ja, prøv at, jeg kan ikke finde ud af det der med betalt man... Christian ved ikke, hvad matematik er. Nej. Han Christian <laughs> Han kan nu nu er lige købt en <laughs> nervegun. Han <får> ikke penge. <laughs> men den er fed. Men jeg tror ja, det var Larsens ja, nervegun. Det er altid Lars, eller? Men... Ja, Det er altid på Christians gun. <laughs> oh. øh, der, der var Skal en ting, vi? jeg lige tænkte på omkring Manowars. Um... Manowar? Ja, Manowar. Okay. <laughs> øh, nu snakker jeg om hele det her med den neutrons rum. Er der stryderne i bevægelse? Øh, nej, de er stadig. Okay, fordi ellers tænker jeg, at når man så er inde i en så skulle man kompensere for dens bevægelse. Nej, også, det, det vil det være nemlig årsomme. Nej, det er nemlig inutorens lov. At selvom astroiden er i bevægelse, så længe du er i samme bevægelse, så kan du ikke mærke det. Jorden bevæger sig også med over 100.000 km i timen. Nej, selvfølgelig, men hvis er så en vej jeg bevæger mig, en anden vej så kolliderer vi. Nej, det er kun relativ bevægelse. Uh. Du, kan, du, kan ikke, du, kan ikke, du kan ikke observere den fælles bevægelse, vi har. Men jeg ved ikke hvordan Hvor kun rundt om solen, og solen slår ikke kun rundt om galaksen. Galaksen ja, er altså også i sig selv. Men jeg ved heller ikke, hvordan glas. det ville fungere, hvis man var inde i asteroiden, og den begyndte, altså den så roterede, og man så selv automatisk, brun af gravitationen, ville rotere med, eller... Ja, det vil du ikke gøre, men du kan bare sætte et skib til at gøre det. Ja, ja, og så Nej, det er det, jeg mener. Altså, så ville man være nødt til at gøre, eller at man kommenterer for det. Det vil du også. Altså, det jeg ved ikke, skib. Hvis, hvis, du, hvis du kan flyve du fra asteroide til asteroide, så, ja. så vil du teoretisk skulle øh, tilpasse de skib, når du skal hen til den asteroide. Ja. Men øh, det, det er ikke noget svært. Så det, det, jeg synes, du skal skrive en, Ej, jeg tror, det en, en, det ikke, en bog om øh, en space travel. Nej, øh, Det har jeg gjort. Der var bare ikke noget at gå ud med det. er en ud med side om mine erfaringer i rummet. Det vil aldrig være skide skidffetfæst. Hvis, hvis, hvis Lars skrev en bog om rumrejse. <laughs> hvis, hvis, hvis, hvis, hvis man skulle tilpas. Sådan, ja, ja. Hvis man sådan kom til at sætte den i rotation mens man var inde i den og var sådan. Ja, ja og man selv kunne påvirke mm. strukturen ja, rotation. rotationen. Og, og, og det er en her. Det betyder, at jeg skal flytte det, skib, det, med det, den her hastighed. portal. Ja, det var lige at blive på. Det kunne være mega sejt. Det kunne være super sejt. Og så vil det bare være en det ville være en præstation af dimensioner. dimensioner. Ja, det ville, det ville være en præstation af dimensioner så også at det, kunne Så alle almindelige spillere ville det, bare kunne hænge i så stille rum og, bare sådan, og håbe på, at de ikke til at røre noget, så det ikke okay. <laughs> Ja, men altså, det er, jeg synes, det er et skidespændende projekt, og det er nogle fede folk, der er bag, og det virker det er de meget lovende. <laughs> <Ja>. højst sandsynligt. <laughs> <Alle amerikanere. laughs> det ved jeg faktisk ikke. Men, yes. <laughs> øh, men altså, det, det, det, jeg glæder mig virkelig til at se. Ja. Det er et fuldt spil med det her, okay. og jeg, jeg synes det er hyggeligt at flyve rundt om en gang. flere forskellige slags rumskibe? Uh, I præ der kan du lave dit eget. Lave mit eget? Ja, yeah, altså der har der de bare åbnet op for alt hvad de har bygget, kap, og så, kap, så kan du sådan kap, kan jeg sætte forskellige dele sammen. Ja, ja det bliver sådan noget. I'm uh, uh, so sold. Ja. Men er det, nej, hvis det nej, bliver det et rollespil, så, så er det jo nærmest, at jo være backbone, at du har dit rumskib, og dit rumskib bliver bedre og sejere. Ja, og præcis. Men der kommer ikke kun til at være de her, her små altså de minorships, de, de kommer til at være spillerne, øh, samtidig med at spillerne så også har deres spaceship, samtidig med at der så også er fraktioner, der har forskellige rumskib derude. Mm. Og, og våben bliver en hel dimension for sig. Der så hver spiller har et base Ja, det er vist det, der er okay. i Kan man få et diamond sword? Nej, det jeg. Så, jeg er jeg ikke, Diamond drill? Åh, okay. Og du holder længere end et iron-drill, ikke? Okay, det ved jeg <laughs> kan det ikke. Yes. Kan man bruge trædrills? Ej, Til at starte, de har men, ikke er de har nogen træs, de har Men de er bedre end guld, du vil sige der Det var faktisk organisk-hastroider. This is no cave, and that's no moon. <laughs> Vi holder en pause. Ses lige <laughs> Og vi er tilbage. Årh, det var god musik. Ja, desværre er Christian lige blevet nødt til at gå, fordi han skulle hente nogle ruter. Ja. Yeah. Hvilket er faktisk det, vi lige snakker, Brunens sidste kvitties tid på at snakke om. Oh, hvad visker du? Skal vi snakke om Christians router? <laughs> ja, Christian har en rigtig lækre ruter. <laughs> ja, det kan vi godt lide. Det, Nej, øh, fordi øh, det her, øh, lige her bagefter, der skal vi se noget StarCraft. Så det er også derfor, at den lige bliver kortet lidt af vores, øh, vores podcast, for vi har faktisk ikke mere end hvad kvarter. 20 minutter, før vi ja. nødt til at starte på. Ja, halv time til starter, men vi skal også lige gøre klar men i hvert fald. Ja. Øh, yeah. StarCraft. Det er godt Der kører det i USA lige nu, der hedder MLG, Major League Gaming. Yeah! Som er en uh, turnering, der kører sådan en 8 gange i løbet af et år mm. øh, i USA. Yeah. Øh, hvor det er professionel StarCraft. De har også noget andre, De har også. Øh, Professional Gaming? De har også Halo. Halo. Og, hvad hedder det? Halo, hedder? It meet you're looking for? Call of Duty. Oh God. De har Gears vores 3 og League of Legends, når der kører, men hvem gider at se det? Nå, StarCraft. Ja, uh, vi er alle sammen blevet glade for StarCraft ja. uh, her på GameTest, <laughs> de fleste af os i hvert fald. Uh, og vi skal se det her arrangement, som kører, hvad, for klokken 11 timer. <laughs> uh, professionel StarCraft USA, hvor folk er gamer om at vinde 5.000 dollar. <laughs> Det er ikke særlig meget det men uh, det, det, det bliver væsentligt mere uh, næste år Men altså der er køber andre turnæringer, f.eks. i Korea, hvor der er sådan ligesom, StarCraft Central 50 de, millioner Har vi, uh, er, der, er der nogle gode navne på folk, der deltager? Uh, jeg så en, der er en, der hedder Funnel Cakes Det var meget godt ja. Wave of Babies Åh oh, uh, Så det han såg? Tage... Det ved jeg ikke Jeg tror ikke, han kom så langt han kommer jo så langt at han nødvendig at vælge, hvilken rater vi skrede før, før den var slået ud. Han der var jo så de streamer jo ikke alle kampe. Ah, altså der er ikke. sådan en pool play, hvor alle de store dem, der har vundet tidligere, de spiller, er med. Og spiller det er dem, og ja, ja, de de spiller om, i turneringen. <laughs> Ej, ja, det er simpelthen så deres kamp. Det er jo der, the real action foregår. <laughs> det sidste dag, når vi skal se uh, de, disse store kampe, mm. finalerne og det hele. Uh, og det er rigtig underholdende. Jeg, jeg det kan meget, det være. meget mere StarCraft, end jeg spiller StarCraft. Ah, jeg æh, spiller slet ikke StarCraft. Det er også længe lang siden, jeg spillede det, men ja, jeg elsker at se det. Æh, det kan godt være, jeg at gøre det igen, for nu, nu kan jeg rent faktisk køre Kampanien med max ja. Ja. Jeg kan godt lide, eneste kriterie, at det eneste et fra hver at, at spil på PC, det er, om du kan køre det i Max. Jeg, jeg, jeg spillede det på min bærbare først, som er ret weak. Mm. Øh, og så ville jeg gerne spille Kampanien, og så kørte det på de laveste indstillinger, og det spil, de der mellemsekvenser ser bare... Onsvævlede. Det er sådan noget Nintendo 64-grafik med super superflotte animationer, hvilket er ret underligt. Nej, <laughs> det er godt, du køber pæs i det, vi gør for. Ja, ja, det er jeg også. Vi er stolte. Men, det er faktisk interessant, fordi at, at hvad hedder det, eSport, det blev med, ligesom... Eller Professional Gaming. Professional Gaming. Jeg vil hellere, jeg vil hellere kalde det e sport Det lyder mere lame med Professional Gaming. <laughs> uh, ja. Det blev ligesom stort i starten af... Det sidste årti øh, med... Starten er det sidste årti. <laughs> ja, sådan med... Det var ligesom... Øh, Counter-Strike og... StarCraft. Quake, Quake 3, der ligesom var med til at starte i Europa, hvor StarCraft det blev mere øh, populært i Korea, hvor det ligesom... Det blev så populært, de fik øh, TV-sessioner, hvor det bare blev StarCraft og sådan noget. Yeah. Øh, men nu er det så gået lidt videre, fordi... Altså, Counter-Strike, Quake 3 er fint spil, men e-sport er ikke så godt som øh, i, uh, i first-person-spil. Altså, der er folk der godt kan godt lide det, men det er, altså, det, det er svært at mig med i, i en first-person-seviewer, man ser aldrig rigtigt det, man gerne vil se, fordi hvis der er fem på hvert hold, så ser man videre fra én spiller. Der er da altså tit nogen, der, der er, der er, der er, er spectators. Ja, ja, ja, men de det ser et typisk sådan for first det typisk bare fra first-person. Jeg synes, jeg har set nogen ting, hvor folk ligesom filmer det på afstand og viser sådan, øh, sådan store billeder af hele mappet ovenfra hvor du ser folk rende rundt og skifte lidt. Ja, der er nogle på de ikon viser kortet og sådan noget. Men ja. det, typisk så sker det i første person, hvilket betyder, at, at spektsætterne ikke altid er der, hvor der er action. Det mm. betyder, at folk sidder og råber og skriger over de der små ikoner op i hjørne der viser, hvem der har skudt ja. hvem. Og sådan noget. Så, så, ikke at sige noget ondt om Counter-Strike men det er bare et dårligt... Du må gerne sige noget om Counter-Strike. Det er et dårligt tv. Det er et forfærdeligt spil. Øhm, ah. <laughs> fint spil. Men... Altså det der så er sket nu, hvor e-sport ligesom er kommet igen i løbet af de sidste år to år, er at, at nu er det counter nu det blevet Starcraft, det er blevet. League of Legends øh, yeah. osv. Altså ting, hvor man sætter op fra, hvor det er nemmere at følge med. Det er øh, sjovt at se på. Ja, hvilket så også har betydet, at e det er, at som er sport, som er kommet tilbage. <laughs> ja. yeah. Rigtig sport ville ikke være sjovt, hvis man så det fra spillernes synspunkt <laughs> til en fodboldkamp, så de fejede helmet cam. Yeah. Specielt blevet... hvis man så det for dem, der sad, på side, der sad bare sådan noget på bænken. <laughs> <laughs> altså det er blevet ekstremt populært, og uh, altså, bare altså, for eksempel, tage eksempel DreamHack i Sverige, som en uh, stor LAN-event, hvor de også har turneringer. Der var altså 100.000, der sad og så StarCraft 2 mm. samtidig. Der var sådan 200.000, der så League of Legends. Ej. Er fuldkommen det er fuldt kommet Det Er bare et stort job? Ja, men altså lige lidt det har den fordel, at det er et godt spil derfor, der mange der spiller. Det er ikke så godt. Alle spil koster sådan del penge i virkeligheden. Altså folk der spiller det er helt med, at hver hero i League of Legends koster penge eller sådan et eller andet. Ja, øh, jeg er, tror det er noget. noget at, at det er ikke noget, sådan noget sådan. med. Ma ja, du, du har sådan en håndfuld eller sådan noget når du starter spillet. Du har ikke så mange. Vi ved øh, ikke helt øh, rigtigt. Vi har jo spillet det. Nej, ja. har ja du Lidt besværet. det. Det er ikke Det lort. Ja, jeg, det er, sig, jeg har set dine spille det. Jeg kunne ikke lide ham, der spillede det så Ja, Jeg prøvede, jeg, jeg prøvede Dosa tilbage i sin tid spille spillede med nogen, der spillede meget. Det let. Jeg vidste det ikke, hvad jeg, jeg allerede... Ja, det var faktisk et med Dosa. Folk havde råbt af mig, så, det, jeg feedede de andre heroes ved at døde. Ja, jeg, det, det må man ikke. Det er, ikke, det, det er mega dumt. Jeg, jeg vidste, ikke hvad jeg gør, og man skulle lave sådan nogle posters, så og jeg troede det ikke. Jeg, jeg, jeg, jeg, men i hvert fald, jeg synes lige lidt, at jeg så den store Dosa 2-finale fra Gamescom. som synes stadig det er arrangement. Ja, det er det. Havde er forhåbentlig en spil der ikke er udkommet nu hvor udviklerne selv vælger deltagerne. Nå, man kan sige at det er så meget lige det første Dota. Ja, det er også, det, det. er fornuftigt nok med det godt, det Det lyder bare sjovt, sådan så når man hører om det er sådan, nærmere end sådan noget i det der spil lige der oh, okay, Ja, men altså, det jo ligesom, altså, der er meget kamp mellem de der forskellige Mobus, Mobus, Mobus, ja. Øh, altså ligesom blevet til en Dota. Heroes of Never For Multiplayer online battle arena. Ja, sådan noget fint. Ja, øh, så det giver mening for, hvad var gået at sige, okay, nu giver vi en million dollars til vinder af den Det er var fuldkommen sindssygt. Det er meget. Ja. Det er, man, man er glad, hvis man bliver investeret i sådan hvor man kan vinde en million dollars. Jeg sige, det, det. jeg synes stadig, det er et underligt arrangement, men det er til gengæld en, en ret genial måde at promote det spil på. Ja. Det viser super meget af spillet. Og det er nok den bedste måde at vise det spil på. Ja, jeg har læst, at, hvad hedder det at der var 1,4 millioner forskellige altså unikke views på den ja. dota turné i løbet af. Det er meget. meget. Ja, det er bare med mange mennesker. Mm. Uh, jeg kan det, bare altså, vide, det, hvor mange maps der er i Dota 2. Altså, kun et, der er kun et map, altså, folk, der er et spiller, folk spiller så. Det ville vildt fedt, hvis de har lavet 20 maps eller sådan noget mm. alligevel. Altså, det er sikkert bare med sådan Jeg, vil, jeg vil anderledes terræn. Jeg, jeg så et terræn. terræn. <laughs> det, jeg tror faktisk også, der er en tendens til nogle af de andre øh, Dota-kloner, at de laver forskellige øh, sådan, altså, forskellige tekstur, altså, forskellige ting på forskellige maps, men det er dybest set den samme map, ja. fordi at folk ved, at de kommer til at spille det ene map alligevel. Men det er altså det er blevet et ekstra problem. Og man kan sige, at, at, at det kan godt være, at, at League Legends har lidt flere views, men der er sådan uh, StarCraft er lidt mere uh, etableret. Men uh, tager du med StarCraft nu? Vi snakker e-sport. E-sport? E Counter-strike? Uh, Counter nej. Fodbold? Jeg så faktisk uh, Counter-strike-finalen til Dreamhack også. Hvor ja. det var, fordi det var danskerne mod svenskerne. Der <laughs> sidder hip på danskerne, jeg forstod, ikke, eller jeg forstod det godt, det er rimelig simpelt. Han handler om at Og folk de var glade og sådan noget, så kan man godt blive reddet lidt med det alligevel. Men uh, ja, Danmark... Men det sejeste det det e-sport, Street Fighter. Nej. Det er yeah. fuck yeah, Street Fighter er altså, yes. så fedt at se på. Altså der kører også en EVO-turnering ja. i USA, som er, hvor der, fanden, der var, var jo, Der var jo lige her i år, ham der, den mega mega seje 8-årige dreng, som smadret, Ja, han kom rigtig Top 40 eller sådan noget. Ja, fuldstændig. <laughs> som... de videoer, jeg har set af ham spille, er bare så vanvittige. For det er, nemlig, det er bare sådan en lille fucking 8-årig dreng, som har så meget styr på, hvordan det spil fungerer. Det er så mærkeligt. Det var ret fedt. Det, det, det, det er noget af det fedeste, jeg har set i e-sport alligevel. Er det er fandme at jo lidt, når man taber sin 8 <laughs> så er det, ja, man lige og bare. og det, det er så altså fedt ved det jo. Altså, med det, er ikke engang kun fedt. det er ikke engang fedt at se, fordi han er fucking god. Det er fedt at se, fordi at det er 40-årige mennesker, der er dedikeret deres liv til at spille, ja. som han tæver. Åh oh, det er så godt. Åh, det gør man irriterende. Vi faktisk jo først blevet så populærer det. Der begynder at være de her soccer-lid-barcraft-events, mm. yeah. hvor folk... Øh, det, så, altså, tager de her sportsbarer og får dem til at vise StarCraft. Yeah. det er rimelig sindssygt, at når der ligesom kæmper sig vej ind i den der uh, jerkbarer. <laughs> yeah, ja, altså det er kun et spørgsmål om tid for, at en hver person, der kan lide fodbold, han sidder på bænken og drikker bare, fordi at... Han var ikke velkommen længere. <laughs> ja. Når man ikke ved, hvad, hvad, hvad, altså hvad hovedspadrifter har været det, det, det sidste det, det har jo også noget at gøre med hele det der med, at øh, den der samfundsgruppe gamers ikke rigtig eksisterer længere. Fordi efter efterånden så er alle handkøn gamers. Ah. Ja. og en stor del af den kvindelige befolkning, også efterhånden. Altså, alle har et eller andet forhold til det. A-U-Birds <laughs> <laughs> Men det var det, alle har alle har et eller andet forhold til det. turnering. <laughs> men alle har jo et eller andet forhold til det. Så, ja. så jeg, jeg vil sige, at for 5 år siden, havde det været et, et... Eller måske nærmere ti år siden, der har det været rimelig crazy med sådan nogle bar arrangementer i spil. Ja. Jeg synes ikke, det er særlig crazy at tænke på nu. Ja, jeg har jeg, jeg, jeg, Fordi... jeg slet ikke, ikke tænkt over det, og så hørte jeg om det. Mm. Og så med det her. Altså på sådan, ja. Selvfølgelig. Jeg nyder at se en StarCraft-kamp mere, end jeg nyder at se en fodboldkamp. Og det er præcis det samme, man kigger på det, folk, Hvis man tog det samme og så sagde, altså nu er det så ikke et e sportspil ved, men hvis man nu Call of Duty, det er der så fucking mange mennesker, som ikke spiller noget, som helst generelt som spillere. Så altså, det ville der være mega mange mennesker, som sikkert også gerne ville se fodbold, der ville være interesseret at se, hvis man det nu egnede sig til at se. De er også Call of Duty på MLG. Men ja, det er slet ikke altså, ligesom populært overhovedet som StarCraft. Nej, det er rigtigt, at et strategismat bare egner sig rigtigt godt til ja. det. Og, ja. og der kommer en, en, det, der er meget vigtigt i, i et StarCraft-spil, når, når man ser det, det er, at der er en spændingskurve. Ja. Fordi at der er en taktik, man kan begynde at gennemskue, okay, han prøver at gøre det her lykkest for ham, og så ser man på modstanderen, men han laver, okay, han laver ikke et counter, eller han laver et counter, så der er ligesom i, jeg gætter på, at jeg kunne finde ud af at fodbold, kunne jeg nok også se, hvis man flyttede bakken, ud på sidelinjen, og var det nok et dårligt træk. Jeg ved, jeg ved ikke, hvordan fodbold fungerer. Men da man forstår skyret, og, og, og der er en spændingskur omkring, at det ene holder ved at gøre noget godt, og den anden er måske ja. ved at det, eller måske ikke. Øh, så det er ja, ja, så altså, godt. I forhold til det, ved skydespil, der er, at de har det der altså virkelig de der øjeblikke, hvor der er sådan headshots, ja, ja. lige to ret ja. hvor folk går mok, ja. men hvor Starcraft, så har det det er, mere sådan, og, det, er sådan, sådan. det er lidt mere headshot i, i skudspørgsmålet. Når, ja. sk når, ja. når, når der endelig sker noget interessant på skærmen, det. Så, det, så, så, er det sådan, så er du in the action, ja. på en eller anden måde. Og end and det, and er også, det er også super fedt at gå ind og se videoer, det der 10 best headshot of MLG, ja, ja, det er hvor, er hvor, super hvor super du ser her. de der helt vildt ting, nogen folk kan gøre i, i og dem, de bedre end mig. Men det er jo det, jeg siger, at spil som Fighter. Ja, det, for mig har jeg lidt begge verdener For du kan altid i Street Fighter se alt hvad der sker ja, Jeg synes egentlig så regner det så også ja, ja. Uden mærket ja, ja. og Problemet er, Og det er meget kort Men for fanden, hvad har du nogle moments Den der, nu kan jeg desværre ikke huske, hvad den bliver kaldt øh, Men det der comeback Der er i Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er for et Street Fighter spil Men der hvor der er en, der fyrer sit super movie af Hvor super supermovet øh, er en hel masse spark Der går fra low, medium, high øh, Super mange gange hvor det er en fyr, han gør det ved, som har et hmm, hp tilbage eller sådan noget, eller ikke sådan mm. i fald, som så formår at blokere alle angrebene, hvilket kræver, at du blokerer dem ved, alle sammen enkelvis, og de kommer super hurtigt, og det er næsten umuligt at gøre i sig selv. Uh, og det gør han så, og så fyrer han sit afslutningsmuseum af og vinder. Mm. Og ja, den, det, det, at ja, at ja, den ja, altså, kamp altså, det er imponerende at se, men det er hvis man har bare en lille smule forståelse for, hvordan det spil fungerer, så det er det vanvittigt, hvad der kræves for at bare on the fly, du ved ikke, det kommer, og gør det og pull it off, og vinde alligevel. Det er det, er det, det, det altså single most imponerende øjeblik, jeg nogensinde har set i sport Men det kræver jo øh, øh, så, at du har respekt for andre folk og deres altså egenskaber. Det har jeg jo ikke. Ja, og det kræver ja, også en kendskab jeg, jeg, til det spil. Ja, jeg, jeg, jeg vil bare gerne underholde os. Selvfølgelig vil jeg gerne se præcis den oplevelse, du, du snakker om der, men vi bare ikke sidder og ser 800 kampe, for måske og finde en kamp, der er sådan, der, der kommer ind um, af den. Det skal siges. Altså, jeg synes, alle fighting-spil-kampe er interessant fighting -spil, at se. Ja. Jeg gør godt lide fighting-spil, men altså, der er også et problem med fighting-spil, at hvad kan sige, 2, du kan ikke forstå, hvordan Stark F2 fungerer for at være relativt underholdt af det. Du er mere underholdt, jo mere du forstår om ja. spillets mekanikker. Med et skal du virkelig forstå alle spillets mekanikker, for at det er mm. interessant. Ja. For du skal forstå, hvorfor det er mega imponerende, at han lige fyrer ja, den der præcis. combo af. Det er det der med, at du, du, du skal respektere, at det han gør. Ja, ja. Og, og jeg respekterer ikke, at, at nogle folk er gode til at bygge Hellions. Jeg, jeg synes bare, det er underholdende at se dem prøve. Ja, ja. Øh, ja. Det er lidt nemmere at forstå i Starcraft. Okay, der er en masse dudes der, og der er ikke så mange dudes der, og de der mange dudes de skyder, det, fordi at få nogen, men de får vand alligevel. Det var ret sejt ja. altså, det er lidt mere bare simpelt numbers så det ja. selvfølgelig er super meget under overfladen det, men selve overfladen er nemmere at tolke. Ja. Og det er ligesom altså problemet med, da jeg så altså Dota 2 finalen, eller når altså, du egentlig så simpel finalen, ja. øh, at det var at man kan ikke altså det er svært at forstå, hvis mm. man ikke spiller det. Ja. Øh, Hvorimod Starcraft, der, okay, hvis en har fem baser og den anden har to baser, så ham der ja. klarer sig godt. Men altså, i League of Legends, Dota osv., der skal man spille det for mm. at forstå det fint. Der ligger så mange yeah. abilities og alt muligt, som jeg ikke helt kan forstå. Jeg synes, det var æh, fedt, fedt bare idé at, at sidde og se StarCraft 2, som jeg har jo også sig, jeg har set mere StarCraft 2, end jeg har spillet det, øh, hvor, hvor meget jeg har lært. Altså ting, jeg rent faktisk bruger, når jeg en sjældent gang spiller et multiplayer-spil, <laughs> rent faktisk har nogle ting, jeg mm. har lært igennem at se det. Der er sgu ikke mange folk, der ser og bliver bedre til at sparke til og, og det er måske også meget sigende om, om, om StarCrafts 2-potentiale som e-sport, at vi alle sammen sidder og siger sådan, når jeg er en sjælden gang imellem spiller det, altså mm -hmm. vi ser det alle sammen meget mere, end vi overhovedet kunne tænke os at spille det. Mm -hmm. Altså jeg, jeg begyndte mm -hmm. at se det, før jeg overhovedet begyndte at spille det. Jeg begyndte at spille det, fordi jeg så det. Ja, præcis. Om, så det er, jo, så altså, altså, det, det er super tilgængeligt på den måde. Uh, alle kan forstå det der med, masser af folk, der på en, på en masse andre folk. Mm. Mm. Og, og, kommenta og, og kommentatorerne gør det typisk lille også lille rigtig godt. hvor uh. er en kat. <laughs> lille mis Har den Har den øjne, du oh, det? Den, den, den har øjne. Jeg tror, hvad var det der <laughs> øh, kommentar... hold op, Det er bare en kat. Nej, okay. Jeg kan ikke se den. Okay. Så <laughs> jeg vil ikke, I skal ikke sidde det sjovt uden mig. <laughs> <laughs> uh, nå. Nah. hold op. Nå. Nah. Nu har jeg ikke helt set andet end GSL af StarCraft. Ja. Um, men jeg synes i hvert fald, at GSL, der gør kommentatorerne også et super godt stykke arbejde for ja. at um, eller med bare at snakke om det på en måde, så selv folk, der overhovedet ikke er inde i det faktisk forstår det, det, er ja. det går ikke sådan Det går ikke kun op i underlige in-game udtryk, øh, hvor de bare sidder og fyrer mærkelige forkortelser af og sådan... altså. Ej, de, de, de, de, de snakker om det på sådan en everyman, everyman-måde. Ja. Det, det ved jeg ikke, om de gør i MLG. Det glæder mig så at se, om de gør. Ja, det er nogle af dem af de samme okay. Er der så. Autosis? Er der tasteless? Ja. Ja, er, er det? Ja. De så er præcis det samme? Så der er, der er, så, så der, er ikke, der er ikke nogen af dem, det, det er de samme? Nej, men der er, fordi de kører to Starcraft Streams på samme tid mm. til MLG. Mm. Ja, Sejt, begge så. to er begge slå. Ja, altså mm. det ene det er tasteless og som er kendt for gum, GSL, og så, mm. så Teslas D9 og Husky. Mm. Okay. De kysser det andet. Regne med, det, vi skal sige... Vi mening at lave stream på et andet sprog også, altså. Ej, ikke til en amerikansk turnering. Ja, men hvis koreansk... Altså, jo, ja, jeg, altså, det jeg gerne, ved ikke, hvis det bliver populært nok, men jeg tror bare ikke... Man kan godt forestille sig, at der var et koreansk, øh, hold også. Øh, ja. Men, det er for, bike, for at lave noget underholdning, så koreanerne kan sidde og grine af, hvor dårlige amerikanerne er. Jeg tror bare ikke, at... Men der var så også en del koreaner med, ja. som så vinder hver gang. Yeah. <laughs> We love them. Men altså selvfølgelig, de havde også... Altså til do to... Der havde de jo også kinesisk og russisk streams og sådan noget, mm -hmm. så, altså det var kun kinesisk egentlig der var til sidst fordi, at de har fuld fuldt op, de har ikke kapacitet til at sende alt det der ud, Ej, det var og de havde, så sådan sådan sådan nogle, de havde sådan nogle 5 dollar mikrofoner alle sammen, man kunne ikke købe det de sagde, okay. så det var ikke helt godt. Uh, det ikke også, fik penge tilbage, eller fik den næste stream gratis, var det ikke MRG, mm. der havde kunnet med? Nå, ja, der, der, det, ja, ja. Fordel premium service, der ja, bare men, ikke fik... M&G havde også nogle startup-problemer, fordi de jo ikke regnede med, at startup er så populært, så ah. de, kunne slet ikke, de har ikke kapacitet mm -hmm. til at køre det. Men det bliver det bedre og bedre for, for hver gang, så det, det er fedt at se. Mm -hmm. yeah. så... So. Support it. Hvordan er status for at få inkorporeret PandaBugger i StarCraft 2? Der er kommet... hvad? Uh, Nej. Hvad? Nej. PandaBugger er ikke med. Sorry, jeg vil ikke ja. noget forkert. Kommer PandaBugger nogensinde med StarCraft 2? Nej, det ved jeg ikke. Du kan prøve at skrive til Blizzard yeah, og B og... I det mindste er der Pandaren med i World of Warcraft snart. Ja, det er der også i... Hvad er det ikke Dota, der er også Ja, men det er, det er jo en, en figur fra Warcraft 3, som var en joke, ja, som, var nu, som nu bliver en, en playable race i World of Warcraft. Så selvfølgelig er den med i Dota. What? Kommer den? Ja. Altså, det, det er ikke bare endnu en, Nej. du har hoppet på? fordi ja, det, er, det er rigtigt. De har Panda. announced det mange gange, at, Nej, at Panda, Panda, Panda Brewmaster Panda, det kommer. Nej, det er det ja, men i World dig, Tommy. Men World of Warcraft oh. er lige blevet sejt. World of er lige blevet sejt. Right World, right. World of er right. right. right. aldrig okay. uh, Men uh, vi skal se noget Starcraft nu er. Mountain Blade. Så uh, vi vil, <laughs> <laughs> vi vil <laughs> slutte af. Mountain Blade! <laughs> uh, ja, når du mm. hører det her, så er MG slut. Men uh, det kommer igen i October. Hvis du hører October. det her. Uh, ellers så gå ind på GumTV. Ja. GumTV. Gå ind og sender noget korean Starcraft, du bliver red ja. for i enkelt. Og der er også et par. Uh, hvis man ser det. Hvis man ser det er, europæere, bare svenskere. Yeah. Uh, hvis du på live, så er det gratis. Hvis du gerne vil have lov at se det på Video On Demand, må du lige smide en skænding. Spil noget The Witcher 2, hvis du er awesome, mm -hmm. ligesom mig. <laughs> Ellers så er der en uh, Dreamhack invitation den 17. september. Og vi har selvfølgelig det alle sammen stået en inv invitation, fordi yeah. vi er yeah. også <laughs> awesome <laughs> til at se på ting. Ja. Yeah. Men det kunne jeg Bilruder. se. Og, og yeah. forhåbentlig så kan vi lærer noget Barcraft på et tidspunkt. Ja, yeah. så skal det vi nok sætte en invitation ud til alle folk i verden. Jeg vil ikke have gametest folk, eller gametest fans, inden de møder mig. Jeg vil ikke møde dem, jeg kan ikke lide dem. Du, du er altid kendt. Arne, Peter, det har med solbrillerne over hjørnet, der har man snakket yeah. Solbriller og trenchcoat. coat, og en tranquilizer gun i hånden. Du går godt sidde med en lille pibe, for dem nyser oh. de op. They call him straighter. Frodo! Frodo! It's a trap! Nå, I, vi, uh, vi ses, og forhåbentlig I mean. er den relaxbar. <laughs> yeah. Forhåbentlig er det så stupid, stup, really quick. Så kommer Game GameTales episode 10 og snart op. Ja, kommer den her op. Nej, ja, den der kommer op, for det er Tommy, der tager fra den kan, vi ikke, her, ja. kan vi ikke kvikspille ned af Dr. Bombay her i slutningen? <laughs> Nej, vi er <spiller. laughs> <laughs> Nej. Hey, hey, hey, hey. Hey, man, I Stop it! Peter, Would Peter, miss... Peter du ødelægger altid. Dr. Dr. Bombay! Og det er faktisk en historisk dag i dag. Uh, Dr. Who starter. Øh... Uh, let's oh, kill Hitler. Hitler kommer i aften. er jo var jeg bange for, at du ville sige, Dr. Bombay er død eller sådan noget. Jeg håber, at Dr. Bombay er død. Would anyone know? dør i en okay, okay, det er Hvis nogen af jer ved, hvem Dr. Bombay er, så send ja, en, ja, en mail, så sender vi noget godt. Så send os en mail på GameShots @gmail præcis. gmail.com. Nej, GameShots var det? Ja, GameShots ja. uh, vi, uh, vi kan ikke huske koden til den, men vi, oh, vi ja. kan. Okay. Kan vi det? Yes, yeah. Jeg tror, det kan. okay. En af os kan måske Tommy's Tommy Sebjørn. Som jeg vil sige nu. Ja, Men problemet er, at vi ikke kan huske, fordi vores lytter ikke gider at skrive ind. Ja, hvis Så nu skriv uh, noget mere. Skriv vi mål op på noget ting, hvis vi skal nogle skitbilder, lad os skrive noget rundt til at skrive ind, måske. Jamen, de får en gave, hvis I kan forklare, hvad Dr. Alba er, hvad Dr. Bombay, Dr. Bombay. Dr. Dr. Dr. Dr. Bombe, Alba, ja, det er en anden i Dr. Bombay, hvad, hvad han laver i dag og hvad, hvad han har gjort med sin liv? Kom med en god forklaring på for det, så sender vi en gave. Hvem er Dr. Bombay? Jeg, jeg, jeg tror, det er en gave Jeg så sender vi simpst øh, op. Nej, prør. Hvis vi kan fortælle os, hvad Dr. Bombay er, laver <laughs> i dag, hvem han er, så får I Larses <laughs> overskæg. Nej, det har vi aldrig ud over en gang, det kan jeg ikke gøre. Få i Lars' hat. Lars har en, en fancy hipster hat på. I kan også bare skrive noget om uh, um, e-sport og hvorfor I godt kan lide det. Jeg må gerne få min hat, hvis jeg skriver noget pænt. <laughs> noget godt. Hvis jeg skriver eller andet. Bare, et bare skrive. Det <laughs> <It's> bare <laughs> something. Vi ses snart, og forhåbentlig, så kommer Game test episode 10 også snart op, og vores hurtige snæs som vi også lige skal redigere. Ja. Uh, som vi... er I, Divine, Cybermency og The Witcher 2. Ja, yeah. og forhåbentlig snart det et uh, nyt og de YouTube på iTunes. Ja, vi sprænger gametest program over, fordi det har ikke været at er ja. ikke nogen spil. Der, der, der, det, det er ikke moderne det er, klart, ja. det, er. det er slut. Det var en, uh, det var en herlig tid, lidt <laughs> det var. Men ja, vi bliver nu anmelde film. Ja. Snart, uh, jeg, jeg anmelder snart uh, Ultimate 7. Jeg har forresten set... Uh, hvad hedder det? Nej, ja, det gør jeg ikke forresten. Det Red Faction filmen. Er du selvfølgelig den? End podcast. Den var jo bedre end jeg troede. Var den bedre end uh, Space Marine uh, filmen? Ja. Yeah. Der er sgu ikke meget til men. Nej, no. den er bedre end det. Altså er det er jo en, det er ikke, det er ikke sådan... Er den, CGI, det er, mm, er den bedre end Mortal Kombat? Det er rigtige personer. Er bedre end Mortal Kombat? Øh, ja, det synes jeg. Er den bedre Jeg kan høre Christian! Det i hvert fald bedre end Mortal Kombat. <laughs> Christian! <Hi> Christian! <laughs> Christian. Hej Christian! Kom ind og syr, vælts andet folk. Øh... Christian, er den bedre end Mortal Kombat? Ej, ja, øh, det var jeg. en Jeg ved det ikke, hvad snakker vi om. Vi snakker om film. Vi snakker om de bedste film vi lige har. Nej, vi snakker om noget. Vi siger farvel, og Christian kommer for at sig farvel ja. til jer. Ja, farvel. <laughs> det var virkelig farvel. Ja. Hej, hej. hej. hej.